3 4 5 6 1 You know what I got? Yeah. Jó reggelt. Ha valaki az iránt érdeklődik, hogy miért vagyok fehér nadrágban, azért tudok válaszolni, hosszú ideig nem jött rám, sőt, amikor megvásároltam, akkor azért vettem meg, mert abban bíztam, hogy egyszer rám jön. És lám. És lőn. Ha valaki szerint nem jött el a fehér nadrág ideje, akkor annak azt üzenem, hogy ha egyszer belefogja egy nadrágjába, ami vágya volt és célja, akkor nyugodtan vegye föl rám. Ma 2021. január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november lehet. Tegnap talán 15-e volt, akkor ma 16-a van, az KED, és kettő perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a Kéfei minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Netezők valamint Fiala János 14 éven alliaknak nem. Felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis ahogy az utóbbit annak idején Német Gábor kitalálta. A mai műsorunk erősen korlátozottan interaktív. Talán játják már, akik látják is a műsort, és nem csak hallgatják, hogy van egy vendég, pártos balázsnak hívják. Én a tegnapi kimaradásról és az esetleges bármiről egyáltalán nem akarok beszélni, semmit sem. Öt fok van, itt mondjak még, jelezni fogom, amikor a műsor interaktív, most interaktív még 8 percig, és aztán elkezdek beszélgetni Pártos Balázs azt is el fogom mondani, hogy hogy jött létre az ismeretség, ami állítólag már korábban létrejött egy telefonhívás által, de annyi minden van az életben, amire az ember nem emlékszik, úgyhogy majd igyekszem felettetni a feledékenységemet 01712.42 712 42 még 7,5 percen át. Ha nem mutatnak érdeklődést, akkor lehet, hogy nem fog annyi ideig tartani. Ez is azért tartom, hiszen utoljára pénteken találkoztunk és azóta sok-sok idő telt el. 061 712 42. Minden igaz, holnap lesz Zója Katarova, és lesz MZP is. 061 42, a pontos idő 7 óra 1 percon. 7 óra 5-kor kezdünk. Ha addig hívnak, jó. Ha nem hívnak, akkor nem hívnak. Itt jövom fel szíves figyelmüket, hogy a mai műsor pontosan annyi ideig tart, amíg a beszélgetés. Ha a beszélgetés fél nyolcig tart, akkor fél nyolcig tart, ha fél kilencig, akkor fél kilencig. A másért nem, azért mert Pátos Balást én hoztam el ide, és így aztán nekem kell haza is nem Így írlik. 7 óra 3 van. És a jó reggelt! Két felugró hír kapcsán jelentkezem. Egyrészt, hogy Fügyes Balázs koronavírusos. Igen? Igen, ezt, ezt láttam ma reggel. A másik, ami most ugott föl nekem, és ennek kapcsán jelentkeztem, maga kocsival jár, én nem. Nem tudom, hogy hallotta-e, hogy a taxisok most 18%-os azonnai tarifajmelést követelnek. És ennek az hogy eszembe jutott, hogy olyan Faszár már, bocsánat a kifejezéséhez, bennőttek meg a ki kiterültöttek, vagy kiüldözték innen az Uber rendszert, amit én imádtam, meg kell, mondjam, és kiválóan működött, akkor én elhatáztam, hogy soha többé taxinval nem de hát időnként elkényszerül az ember, csak úgy eszembe jutott, hogy hogy annak idején magának erről volt a véleménye az Uber a lányomnak volt véleménye, nekem nem. Ugye nem akarok nagyon haszonelvű lenni, először írjak a Füli és Balázsnak, hogy gyógyulást, aztán majd megkérdezem tőle egy másik alkalommal, hogy akkor beszélgetünk-e vagy sem. 061, 712, 42 másodszor. Köszönöm az információt! Tehát alig internetesztem, hogy aztán... Ugye látják milyen érdekes, ugye, ha az ember nem internetezik, akkor honnan tudná azt, hogy függes Balázs koronavírusos? 7 óra, 5 perc van. Hát, Jó reggelt. Jó reggelt! Um, Azt történt, hogy az az ember, aki többen felelnek az egészségemért, leginkább én, de a koronavírus uh, okán lettek új kontaktjaim, és Lantos Endre mutatta be nekem a bezzeg Attila doktort, és Bezeg Atilának én nagyon sok jót köszönhetek, aztán, hogy most jót köszönhetek-e, vagy sem, az most ki fog derülni, rövidesen, mármint műsorilag. Ő figyelt föl rád, és mondta nekem, hogy nagyon érdekes dolgokat írsz az interneten a koronavírussal kapcsolatban, ő azt mondta, hogy én kereselek megtéged, az már az én, ugye én olyan vagyok, mint valami állatka, hogyha valakiről azt mondják, hogy érdekes, akkor azt mindjárt el akarom vinni a barlangomba és nem eszem meg, hanem interjút csinálok vele, aztán békén hagyom, vagy nem hagyom békén, ez különböző válogatja. És miután, amikor először beszéltünk, akkor uh, kiderült, hogy te egy poliészter vagy, ahogy ezt a kalocsai forradalmi ezredben mondták, kezdjük az ismerkedést azzal, hogy ki is vagy te. Tegeződésben maradtunk, néha nehéz téged leállítani, mint a niagarát, a niagarát még sose próbáltam, de végül is ez nem zavaró, én itt csendben figyelek, és abban reménykedem, hogy amikor abba adjuk a beszélgetést, amit majd feltehetem az autóban folytatunk, akkor egy olyan hát műsornak, egy olyan beszélgetésnek lesznek voltak fülészem tanulja azok, akik követnek bennünket, amiért érdemes volt most vagy nem real time ránk kapcsolni. Ki vagy te, Pártos Bolas? Magyar állampolgár. Nem kérek közelebb vinni ezt hozzá? Megpróbálhattok, nem, de én nem nem gurulok én, és akkor jó. Hát, rendben van. Magyar állampolgár. Ez most az a taktika, hogy szemben az eddig el kell, amikor folyamatosan beszéltél most... Nem, nem, egy -egy nem, nem, nem Mit mesél. Hát, amit nekem elmeséltél, hogy elkezdted az egyetemet, befejezted, de soha se voltál orvos, aztán az RTL klubtól egészen az energetikáig. A, hosszú kalandos élet. A, nem tudom ezt megmondani. A, Sokan találgatják, én is, én is találgatom még egyelőre, hogy ki vagyok. Szoktam így, elkezdek valamit, amit érdekesnek tartok, és akkor csinálom. Miért orvosi egyetem? Azért orvosi egyetem, mert engem színésznek, és a, a legreállabb, amit el tudtak rólam képzelni, az az volt, hogy esetleg a közgáz, esetleg. De kik Szüleim. Esetleg. A tanáraim a is, igen, de három, három dolog játszott. A színművészíti főiskola játszott, mert én örökös és próza mondó, meg, meg akkor játszott még az, hogy jogi egyetem, hogy sokat beszélek, és akkor fejlett igazságérzettel sokat igen? beszélek. Na jó, hát nem olyan rossz matekból, esetleg a közgáz, de hát nem. Mi csináltak a szülők? Anyám az uh, gyámhatóságon dolgozott, uh, és uh, elsősorban roma gyerekeknek a hívjuk úgy, mentésével, ameddig dolgozott. Uh, a kutató kutatóközgazdás volt az MTA Közgazdasági Kutatóintézetében Testvérek száma. Egy egybe egy halott testvér, aki, uh, amikor négy éves voltam, akkor született, és egy tíz órával később meghalt. Uh, utána aztán elváltak a szüleim, és akkor két fél testvér. És maradt maradtál? A két fél testvér? Te. Hát kezdetben 9 éves voltam akkor, az első évben anyámnál, és aztán a apámhoz, mert megkérdezték, hogy kivel szeretnék, és akkor én azt mondtam. miért demokratikus akkor... család? Á. Hát a tekintetben, hogy megkérdezték, lehet, hogy nem jól Ja, én, én, én, én azt gondolom, hogy ez egy hiba volt. Tehát, hogy Már ezt egy hogy 9 éves embert megkérdezni, igen, az, az elég, elég hiba. A, a döntésre azt gondolom, hogy jó volt, de, de ettől még azért az egy elég, elég, elég meredek dolog akkor. De ki kérdezte meg? Anyám. De mit érzékelt? Hogy jó alkoholista, és nem biztos, hogy vele akarok maradni, azt érzékeltem. És jól érzékeltem. Jól. Megvannak még a szüleid? Nem. De a úgy igéna... lett orvosi életem, mondjuk 17 éves voltam, amikor apám meghalt. a először meg egy tüdőrák, majd ő úgy döntött, hogy hát, nem érdekli ez a kemoterápia, meg az a sok közé, mert egyébként is kihullik a haja a hülyeség. Az egészet megműtötték, aztán jó. Aztán kiderült, hogy ez nem jó. És akkor 17 éves korodban kire maradtál, vagy magadra, hogy volt a rokonság? 17 éves koromban az apel második feleségével egy évet, az érettségig, aztán mondja, hogy Csak És most 17 éves vagy még mi 30? 30? 31, 32? Te, csak? te most hány éves vagy? 47? Tehát akkor meg még 30. Melyik gimnázium? Ötös, ugye? Ötös, És aztán miért lett az orvosi egyetem? Miért nem lett jog, és miért nem lett színvészheti? A, hát a színművészetről elég hamar kiderült, hogy, hogy énekelgettem egy rockegyüttesben, meg Gregorián Kórusban. Hangom végül is valamennyi volt hozzá, szerintem, de kiderült, hogy én nem szeretek állni a színpadon. Tehát, hogy én nagyon szeretnék mondjuk stúdióban énekelni, uh -huh. vagy, vagy ilyesmi, de hogy ott áll, állok a színpadon, és akkor ugye az emberek úgy, úgy erre reagálnak, az engem borzasztó zavarba volt rajta. És nem, él, nem élveztem ezt különösebben, és akkor hát így nem. Illetve hogy lett? Hát ez úgy lett, hogy be kellett adni a jelentkezési lapot, emlékeim szerint március 1-én. Akkoriban ez úgy ment, és be kellett írni, ha jól emlékszem három helyet. Igen, és akkor az egész osztályban mindenki beírta, amennyire tudom, hogy én emlékszem, mindenki beírta három helyet, de már hamarabb, tehát március egy volt a véghatáridően és nem voltam hagydól kitölteni ezt a lapot, ugyanis nekem nem volt kedvem semmihez, Én egyáltalán nem akartam sehova sem menni, tehát totál nem érdekelt semmi. Akkor szerettem kosárlabdázni, meg pingpongozni, tehát voltak dolgok, amiket szerettem, de a tanulás az nem közé. Voltam rossz tanuló egyébként, azért jó voltam, de nem különösebben érdekelt. És aztán egy ehértlenül ötlettől vezérelve, mivel apám ott halt meg, a Neurológiai Klinika Intenzíven. Ugye, hirtelen ötlettől vezérelve fogtam magam, és beírtam azt, hogy orvosi egyetem, majd a másik két helyet azt úgy nem esett szívűséggel kihúztam. kihúztam. Igen, ezt és hát ez mindenkinek a nem tetszésével találkozott. Egyébként jól látták, azt mondták, hogy ez hülyeség, egyrészt nem fognak felvenni, ebbet tévedtek, felvettek, uh, másrészt viszont úgy lesz orvos, ebben igazuk volt, mert nem lettem orvos. Tehát nem volt, jól látták tulajdonképpen ezt a... Ezt akkor még anyám előre? nyilvánított véleményt mert még élt. De honnan látták előre? Hát nem vagyok olyan. De elvégezted. Uh, fogjuk rá. De miért végezted el, ha nem akartál orvos lenni? Sokszor esett az eső, is, de uh, a fejlőfölé. Nem úgy végeztem el. Tehát én ezt többször félbehagytam és aztán visszamentem. És visszamentem. úgy -e menet közben? A egy közben pénzt kerestem, elmentem először Angoltanárnak, aztán egy céget csináltam, ami tévé foglalkozott. Nem én csináltam a céget egyébként, hanem három iskérés. 20 éves korodban volt? Ez 97. szeptemberében volt, amikor én beléptem ebbe a cégbe, igen, 23 éves koromban. Igen. És melyi tv köszönheti a te kezed munkáját? Az enyém, mert egyik sem, én nem tudok rajzolni. Akkor mi volt és, az, Engem ügyvezetésre kértek fel, úgyhogy én meg tehát én eladogattam meg, tárgyalgattam, meg, elég jól csináltam, egész addig, amíg nem kellett céget csinálni, tehát ugye, a három ember, vagy né, velem együtt négy emberből lett huszon pár, egy, talán két-három év alatt, addig jó volt. Nem, ha aztán... beszéltünk, akkor említetted az RTL Klubot ahhoz valamilyen módon csak kötődhettél. Persze, Egy bejártunk. Igen, akkor akkoriban az volt, hogy virtuális stúdiókat, nem tudom most, hogy van, akkor sem néztem tévét, de aztán azóta végképp nézek. Volt RTL Klubon olyanok, hogy Fókusz, meg Híradó, Mónika Show, Valóvilág, hát ezeknél ott voltam, igen. De most, hogy az én kezem munkáját, az én kezem munkáját, nem de cserésem, és nem én... de hol, De akkor miért voltál ott? mert én voltam a cég és De mit csináltál? Mit csináltam? Szerveztem. Elmentem közönséget beszélgetni. Vagy... Nem közönséget, munkát. De Meg csináltál a Mónika só érdekében, hogy mindannyiunk? Nem munkát. sokat. Azt a céget, amíg csinálta a Mónika sót volt huszanékszember, és akkor De én ebből semmit nem értek, akkor benne van a hiba, hogy akkor te mit csináltál a a Show, a Fókusz, meg a híradó érzésében? Szó ]ben? szerint konkrétan semmit, de ott voltam. De azok az emberek, akikkel együtt dolgoztatok. igen, tudom... akkor úgy hívták az ügyvezetőjét, azért nem is az ügyvezetőjét, volt egy Robert Ákos nemű ember, szerintem ő már nincs ott. Vele beszélgettünk, meg volt meg egy pár, akik, ha akarom tudom a nevét. Volt olyan is, akivel együtt jártam, a gimnáziumba, Kolosi Péter, szerintem én még ott van. Árpa Attila is ott volt. Uh, De igen, ez még... Isten ügyvezető igazgatónak teremtett, vagy miért volt a ügyvezető igazgató? Nem teremtett ügyvezető igazgatónak, hanem a többiek egyáltalán nem akartak ezzel foglalkozni. Ők építész hallgatók voltak egyébként, akik nem akartak építészek lenni. Nem is lettek. Uh, mert hogy nekik vonzódásuk volt a forma tervezése, Design és ilyen dolgok iránt, és ők inkább ezt csinálták. Az egyik az aztán uh, most a, a Momentan itt szerintem. Ha minden igaz, uh, a másik kettő, nem pontosan tudom, hogy mit csinál. Mi volt az RTL Klub után, és még mindig az Orvosi Egyetem alatt? Vagy nem RTI az RTL hanem az ez a uh, ez az vezető izé. Mi volt akkor? Hát... Ez 2002, akkor utána rögtön a... egy már bárkapszat... túl vagyunk azon, hogy te betelefonáltál az ennyi címűsorban, mert az evolúció az 96-ban volt. Az 96-ban volt szerintem, amikor a, a foci LB volt, azt onnan tudom, hogy akkor átményetleg volt egy tévém. Foci LB-re vettem egy tévét, majd rászoktam a tévényezésre, és akkor elajándékoztam a tévét. És akkor tücsörögtem este, és rádiót hallgattam. És ott egy ilyen rádió, volt egy ilyen... Hát ez egy kicsit az evolúció, de inkább az, hogy akkor most, akkor a génsebészet hol is tart, és mikor fogjuk összerakni itt az embert. És Semmiseg akkor én, én, én tülytakozónak betelefonáltam abban a műsorban, hogy azért ez nem lesz olyan gyors. Nem, mintha értettem volna hozzá, de véleményem az volt. Könnyen lehetséges, hogy sokkal jobban hozzá, mint én, semmire nem emlékszem. Mi volt 2002-ből? Hmm, kikerültem a cégből, fogalmazunk így. És mi lett helyette? Semmi. De mit tartott az Orvosi Egyetem? Nem, akkor mentem vissza. És aztán mi lett? Egy darabig semmi. Mi depresszió minden? lett. Néztem ki a fejemből, nem volt, hogy mit csinálják. És akkor ücsirögtem egy, egy lakásban. Ez egy angulati dolog, vagy ez egy betegség? Is. Akkor jelentkezett először? Nem. Első nyomai? Visszamellőleg azt mondom, hogy 17, de, de erősebb nyomai inkább 20. És mivel járt együtt? Mikor? Mikor mit? Mikor mivel járt együtt? Hát ez a... Ezért. Hm, kezdetben beszél. depresszióval. Azzal járt együtt, hogy leültem mondjuk egy ágyra, és akkor Na, három napig van. nem keltem fel róla például, amíg egyedül éltem. Akkor nem éltem egyedül, akkor jobb volt, már fél évig sem. És hogy lett vége? Tudom, vége nem lett e, a szónak abban az értelmében, de oh, hogy ilyenkor mit jön valaki, vagy az Isten úgy rendelkezik, hogy az embernek értelem motivációja lesz? motivációm az volt, nem. A kisgyerekkoromban is olyan voltam mert hogy, hogy nem voltam igazán alkalmas, a folyamatos munkavégzésre, tehát amit akkor tanulásnak hívtak, hanem etapokban tanultam és, és dolgoztam, és voltak jó etapok, és nem olyan jó etapok. És az iskola tekintettel volt rá? Hát igen, mert amikor rossz etapok voltak, akkor is az légyes fölött voltam, tehát annyira nem azt hiszem, hogy furcsa gyereknek tartottak, de nem volt ez azért annyira vészes. De hát voltak vészesebb időszakok, igen, de nem, de akkor még nem volt annyira vészes. Mit szóval nevezünk ez... vészesnek? Később lett vészes, akkor még nem volt az. De mit nevezünk vészesnek? A depressziót az annyira nem, a mániás állapotok azok tudnak vészesek lenni, de most már ezért régóta nincs. Egy gyógyszerrel kezdett. Kevés gyógyszerrel. De maga ez a hullámzás, ez valakinek az életét tudja pozitívan is befolyásolni a szónak abban az értelmében, hogy a kreativitását segítve a tevékenységében akkor, amikor mániás, akár a másik oldalon is, bár inkább a mániás periódusban szokott ez előfordulni, olyasmit tesz, amire egyébként más emberek nem képesek. Hmm. Ez talán erős megfogalmazás, de olyasmit tesz, amire ő maga nem képes. Így, így, így, a, így, így, így, így, így igen, ez egészen pontos. Igen, hát, igen tehát, ez permanensen van, saját nem, én, én, nem. Én, én, én ezeket betegségnek hívjuk, de csak azért, mert, mert, mert többen vannak, akiknek nincs ilyen, vagy van Beteg, de elég betegség tudatod van. Hát abban az értelemben van, hogy, hogy nyilvánvaló, hogy teljesen elhagyni minden kezelést az értelmetlen. Az, hogy annyit meg úgy meg, hát ez egy hosszas folyamat, amíg az ember ráébred, de arra lettem egy filmet egyszerűen, egy csodálatos elme, ez a 2000-es film. És abban a john Nash professzor elég jól elmondja ezt a végén, hogy nem szűnik meg, de ki lehet gondolkodni magad belőle annyira, hogy vannak bizonyos agyi ingerek, amiknek nem kell mindegyiknek megfelelni. A te életededi folyását ez mennyire befolyásolta? Nagyon. De utakat jelöl ki, vagy utakat zár el, vagy másképp? Ezt nem tudom. Társas kapcsolatokra mennyire nyomja rá a bélyegét? Nehéz velem együtt élünk. Szóval... Ez a periódus is megvolt. Akkor 2000, nem tudom hány van. Mi lesz a következő etap? Hát, akkor csináltam ezt azt, elmentem nagyvállalati szélzre az invitálház, és internet csomagokat és telefoncsomagokat értékesítettem cégeknek. Ez jó volt, mert kerestem pénzt, és nem volt egy fillerem se, tehát Uh, hasznos volt, viszont volt gyerek, meg család, meg ez jó volt. Nem bírtam nagyon sokáig, egy hét, nyolc hónapot lehúztam, aztán, aztán megleptem, akkor uh, írtam persze dolgozatot feketén, az nagyon érdekes volt, egy a harmincat. Másoknak. Igen. Épülödem, mert nem így harmincat, igen, a kérdés, igen. igen, és akkor hogy volt? Hát akkoriban még olvastam a járpányot. Ez És meghatározó volt az életedben? Egy időben igen, de nem az olvasás, hanem inkább a kommentelés. Tehát kicsit grafomán vagyok, még írok valamit is. Meghatározó, erős, de mondjuk azt, hogy sok időt tettem bele, igen. Egy darabig, nem sokáig, egy fél évig. És akkor ott találtam magam valamivel, amire rákattintottam valamire, és akkor megint valamire, és elkezdtek érdekelni úgymond a transznacionális váltok, Igazából én azt tapasztaltam, hogy hű, hát öt évvel korábban még tudtam, hogy hogy kell céget csinálni, és akkor kóra nem tudom, hogy, hogy kell csinálni. Mi történt? Én hűltem, meg teljesen a világváltozott, meg mi van, valami tök más van, nem úgy működik. Tudod 2005. Elindultam egy olyan nyomon, hogy transznacionális vállalatok, egy kis közgazdaságtan, jó, de mi van, mi van, mi van. És nagyon hamar kikötöttem ott, hogy energia. Tehát, hogy hoppá, hoppá, hát itt energetikai válság van, de permanens. még. mikor volt nem... 2000? 2005 vége 2006 eleje. Így valahogy. És akkor elkezdtem azzal foglalkozni. Aztán írok, volt az Indexen egy Topik, akkoriban még az Index fórumok azok aktív, nem tudom most milyenek. Akkoriban aktívak voltak. Én is aktív voltam, úgyhogy egy-két-három évig írogattam oda. Picoil-nak hívták ezt a Topikot, egy Piko egy korszak végén ez volt a az... címél. Akkor És elkezdtem energetikával foglalkozni, de... Ezt, ahogy hallottam, ez kitart máig? Micsoda? Az, az, az energetika? energetika? Elk, igen, de, de egy teljesen másik része. Hát akkor engem nagy ellátó hogy ilyeneket hogy szaudarábiai egy kőolajmezők modellezéssel, meg, meg orosz gázmezők. Ez, És magadnak, ez volt, vagy kinek modellezted? kinek modellezted? Kinek modellezted? magadnak, vagy megrendelés? Hát kezdetben természetesen magamnak, A koronavírust is magamnak csinálom, tehát magamnak, igen, mert ha engem érdekel, akkor magamnak, de olyankor az van, hogy van ott egy mikor mennyi 20-30-50, esetleg ember, és akkor tudja, beszélgetések, aztán akkor az ember úgy írogat. De volt ebben a szaúd kapcsolatban megrendelő? Nem. Tehát teljesen magadnak. Igen. És aztán hogyan ment az energetikai vonal másfelé? Úgy, hogy ezzel azért el lehetett jutni addig, hogy uh, lehetett találkozni a mind az akkori kormány uh, prominens képviselőjével, mint pedig az akkori ellenzék prominens képviselőivel, akik, hát akik, jött egy világgazdasági válság, 2008-ban talán, ha jól emlékszem, de azt azért 2007-ben már nagyon lehetett látni, hogy ez jön. És a, elsősorban az elszálló olajárak miatt lehetett látni, az elszálló olajárakat pedig ki lehetett következtetni a termelésből, lehetett tudni, hogy el fognak szállni az olajárak, lehetett tudni, hogy Ó, hát, hogyha az kell elszállnak, de nagyon, mint 150 dollár felé elment egy hordóolaj. Ó, hát akkor itt komoly pénzügyi válság lett, aztán jött a Lehman Brothers, a Salomon Brothers, de akkor ugye be, elkezdtek bedölni fenén mély. És akkor lehetett, meg az USA-ban volt, lehetett tudni, hogy, hogy jó, hát ez egy fél év, év, és akkor itt van. De mi az, ami ebben téged foglalkoztatott? Érdekes, egyrészt egy érdekes, mert meg azt foglalkoztatott benne, hogy, hogy ez egy nagyon súlyos probléma. De hogyha én jól érzékelem, csak nagyon felszínesen, akkor végül is, ahogy, ahogy te ezekkel az olajmezőkkel foglalkoztál, és az, ahogy most a Covid-dal foglalkozol, abban van valami párhuzamos. Valahogy nagyon messze. Valami van. A, az annyi a párhuzamos szerintem, hogy ezek olyan kérdések, amikre nem ismertek a válaszok. Nem tudjuk. Ha tudnánk, hogy mi a válasz, igen, tehát hogy mondjuk foglalkozhatnék a kanyaróval is, csak a kanyaróra viszont. Jó, de ha nem tudod a választ, akkor később aztán közelebb kerülsz hozzá, vagy nem kerülsz közel hozzá? Vagy jobban meg tudod magyarázni, hogy miért nem fogsz hozzá közel kerülni? Amíg keveset tudok róla, addig úgy érzem, hogy közel kerülök hozzá, és úgy érzem, hogy tudom, aztán kiderül, hogy ál, de hogy tudom, és akkor hát ilyen, Ciklikusan. Közölelelem és távolodom. Remélhetőleg idővel azért csak közeledem egy picit, de, de, de nem, nem egy ilyen egyenes vonalba közeledem. Az energetika aztán merre téged? Arra vetett, hogy rájöttem, hogy ez így nem lesz jó, mert ebből nem fogok megélni. Tehát ezekre a tanulmányokra, meg stb. a kutya nem kíváncsi. Ráadásul nem is biztos, hogy olyan jók, de ez is biztos, hogy rosszak, nem tudom, mert annyira nem volt érdeklődés erre. És akkor megpróbáltam apró pénzre váltani, és ez apró pénzt, azt úgy hívták, hogy energetika. Mert hogy ott voltak EU-s pályázatok, és önkormányzatok, és úgy vetett, hogy azt mondtam, hogy hát akkor kéne egy kis pénzt keresni ezzel. Sikerült? Hhm. Sikerült. És azóta is ez tart? Hm. Családi állapot? Elvált. Gyerekek száma? Egy plusz egy plusz egy. Egy plusz egy. Szűke hajóka? A Facebookon a, belefutottam a Facebook nevű dologba, ami akkor nem egy szoftver volt, hanem csak valami, és megnyomtam a gombot, hogy na, barna hajam van. Kiskoromban szűke voltam, de barna hajam van. Nem őszülök, különben csak barna. De a, a tónusaim azok meg világosak. Tehát, fehérbőr, meg kék és megnyomt a gombat, és akkor kirakott egy pár szám képet, és és egyik szőke volt. És, sz, sz, sz, Ezt meg kéne csinálni, és akkor megpróbáltam meg megcsinálni, és sajnos nem sikerült, mert nem tudtam még, hogy hogy kell, gondoltam, hogy otthon megcsinálom. Magamnak vágtam olyan, akkor már húsz éve, gondoltam, hogy a hájat festeni és tudok, akármilyen tudni, Nem tudtam, mert egy kicsit Boris keresett. lett. Elsőre, egy lett, nem volt, Végképp nem volt esztétikus, hogy egy esekszintes se az, nem, nem volt esztétikus. És hogy akkor miért lett így, vagy miért maradt így? Eljöttem, hogy azonosabb vagyok egyel, mint hogy így, ha így nézek a tükörbe, akkor inkább érzem azt, hogy, hogy ha én ilyen vagyok. De szokott lenni kopasz is egyébként, meg barna. Tehát ez nem, nem állandóan ilyen, néha ilyen. Félnyaszt lett közben, tartunk egy szünetet. Ha kérsz, akkor kaphatsz egy banánt is. Na, köszönöm Én nem aztán. fogok egy banánt, mint a teniszhez ők szokták, szed szünetben. 061-712-42, és a második félidőben nem biztos, hogy lesz harmadik harmad. Arról fogunk beszélgetni, hogy végül is, Bezek doktor, hogyan figyelheted fel arra, hogy Pártos Balázs elkezdett foglalkozni valamiféle Covid-matematikával, ha ez egy megfelelő kifejezés, ha nem, akkor majd ki fog javítani. Tartunk tehát nagyjából 7 perc szünetet, de lehet, hogy kicsit hosszabbat. Addig... Szerintem Bármit. És ha hívnak jó, ha nem hívnak, akkor 7 óra 41 perc múlva 7 óra 41 perc, ez 11 perc múlva van, folytatjuk. 061, 712-42. Valaki egy banánt, Ádám, kérdez János, Önök egy személy szerint nem tudom megszólítani. Jó. Oh. Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, Zana, 061 egy 42, az elhangzottakkal kapcsolatban nem tudom, akkor vissza kell hívni Pártos Balást, bármi mással kapcsolatban, vagy semmivel kapcsolatban sem, akkor zene fog szólni. Kérde valaki az internetem, hogy a mai volt sorban a harmadik, olyan hétfőn, tehát tegnap. Amikor lassuló növekedést mutattak a fertőzött számok az egy héttel korábbihoz képest, ez természetesen onnan is lehet mérni, hogy nagyobb hangerőre kapcsolt a nyavaj brigád. Amikor megértük, hogy a negyedik hullám követi a másodikat, voltak, akik kiborultak, mert csak ma már a hisztipar szakmunkása is tényként kezelik ezt. Amikor azt az adatigénylésből származó információt, hogy a regisztrált új fertőzöttek, mint egy fele oltott, hiába írtuk be a cikkbe, hogy ez erősen tájékoztató jellegű, hiszen nem ismerjük a két csoportban a tesztelés arányokat, több lap egyből nyilatkoztatta az illetékes szakértőt. Aki elmondta, hogy micsoda felelőtlenség információt közölne a pornépel, mert még félreérti. Majd ugyanezek a lapok ugyanerre az adatszolgáltatásra támaszkodva egyértelmű következtetésekre jutottak arra vonatkozóan, hogy hol terjed jobban a járvány. A másfél éve bepánikolt médiáit, illetve annak a roncsa csak a saját prekoncepciójához passzoló adatokat óhajtja észrevenni, az oltás sikerességére politikai kampányt építő vannak vonakodik adatot szolgáltatni. Aki pedig szeretne tisztán látni, az így járt. Hogyan kezdtél el a covid foglalkozni? Gimnázióból együtt jártam egy srácsal, most meg kicsit idősebb srác. Svét doktor Svédtemás Tamás azóta, akkor még csak Svét volt. És együtt is jártunk egyetemről egy évvel fölöttem, de nagyjából, nagyjából együtt és az öccse az osztálytársán volt, és ezért kinizsi százasokra mentünk el együtt. A végig sétálgattuk, meg nem futottunk is, kinizsi százasban biztos vagyok. És akkor nem voltunk mi igazából hosszan kapcsolatban, de ez kiderült, hogy ó, hát én akkor fizika, meg számolás, meg ilyesmi, és, és amikor úgy kezdődött az egész a koronavírussal kapcsolatban, hogy én nem hittem el. Tehát, hogy jöttek a hírek Kínából, és azt mondtam, hogy jó, hát ez hülyeség. Tehát ez mindig van egy ilyen hiszti. Így kezdődött, nem hittem el. Egészen addig, amíg el nem töltöttem vele egy két-három napot, azért az inger kiszövőmet egy ponton állt nem az elején, egy-két hónappal később, még február volt, Hát még, még talán elkezdődött Olaszországban valami, de azért még nem azerezzel a hajámat, csak egy egész kicsit, és akkor azt mondja, jó, most már nézzük már meg. Mi mi Olaszországban van, az praktikusan csepenem van, tehát hát ez már nagyon közel van. Ugye akkor még úgy voltak a hírek, hogy jó, Európában nem lesz, meg, de hát lehet, hogy jó, nézzük már meg. Eltöltöttem le egy két három napot, és akkor azt mondom, hogy hülye, ez komolynak néz ki. De mivel telt ez a három nap? Kattintgattam az interneten, nézegettem videókat, olvasgattam, uh, volt egy pár elég jó cikk róla, és akkor az telt, hogy olvasgattam. És akkor utána ez csak a úgy gondolta, a, én nem is tudom, hogy a Tamás vagy, a, vagy az orvosi kamera, szerintem is, uh, hogy uh, kellene egy járványügyi csoport Magyarországra, mert hát nyilván majd akkor itt is lesz egy rakás adat, azokat már lehet elemezni, lehet mondani, járványt megelezni. Ez, ez volt a terv. A terv az darabig jól is ment, mert összegyűjtöttek 15-20 valószínűleg igen potens embert, én nem valakit ismerek személyesen, de többségeket nem ismertem. Ök, egy részint magyarok voltak, de hát mindenki magyar nyelven beszélt, de nem Magyarországon éltek. A többség nem. Ott Németország, London, ez az amaz. Valószínűleg nagyon hozzáértő emberek voltak bizonyos szakterületekhez. Volt köztel tüdőgyógyász, volt köztel virológus, volt köztel matematikus, volt mindenki. Meg is alakult a Facebook csoport, hogy akkor majd mit fogunk számogatni. Várjuk az adatot. Az adat nem jött hanem helyette kaptuk az operatív törzset, ami hát jó, is valami adat, valami, de nem olyan, hogyha megnézzük mondjuk a Szlovákot vagy a... Jó, most ott vagyunk még az elején, a legelején. Milyen adatokra számít ilyenkor egy hozzáértő, eh, hova fúr? milyen számokat szeretne látni, beszéljünk azoknak a nyelvén, eh, akik eh, ezt az egészet alapfokon se űzik. Hát akkor mondjuk azt, hogy többet. De miről? Területi adatról sokkal többet, nem egy ömlesztett uh, számot uh, lehetőleg, hát legalább megye így, de sokkal inkább azért járási szintre lebontva, hogy egyfajta dinamikát fel lehessen ebből rajzolni, és nem pedig ilyen összes. De, de mi lesz a dinamika? Tehát ha ezek az adatok egyébként rendelkezésre álltak, most némileg ugrálunk, de szelen lassulok, akkor egyébként ha akkor mit lehetett volna megmutatni, ami nem sikerült? Nem biztos, hogy többet, de meg lehetett volna próbálni. A... Valamit így is meg lehetett próbálni, és valamit megpróbáltam. De azért ez erősen kompromisszumos, amit csinálok. Tehát néha irigykedve nézem más országoknak a, a, az adat, nem is az adatközlését, hanem inkább amit abból ki lehet bűvészkedni. Tehát is, nekünk nagyon kevés adatunk van, és azok is nem lesztett adatok. Nehéz kibogarászni, hát hogyha valaki ismeri a... a, a a kormánynak a hivatalos oldalát, akkor látja, hogy ezek egy statikus HTML oldalak, amiket kézi erővel naponta befrissítenek. Uh, ugyanez a. Nincsenek igazából akkor a akkor egymással se nagyon beszélnek, hivatalosan nem is beszélhetnek, vagyis hát nem tudom, hogy ez megváltozott de az de nagyon sokáig így volt. Uh, a, a kezelési protokolljaink azok elég esetlegesek, tehát. Uh, ahol inkább arra van bízva, hogy, hogy melyik kórházban az adott orvosok mennyire olvassák a külföldi uh, szakirodalmat. Ahol olvassák, vagy egyáltalán beszélnek külföldiül, és uh, fiatalabbak az orvosok, és olvasgatják, mint a nyugati országrész, vagy Budapest, ott, ott azért jobbak. Uh, mondjuk a szlávik doktornak az osztály például kimondotta a jó eredményekkel bír, vannak olyan kórházakban, nagyon nem, rossz. Mit jelenti, hogy kimondott a jó eredményekkel bír? Hát mondjuk azt jelenti, hogy az aktuálisat nem tudom, de, de az első hullámban, vagy akár még a másodikban is, az intenzív osztályról tudtak egy 40-50 os túlozást produkálni. Mert hogy ki... volt adat? Informális. Az milyen adat, az informális adat? Az informális adat, adat és a plegyka de, között de, de, mi a különbség? Uh, anekdotikus. Értem, az ugyanaz. Igen. Nem adat. Nem volt adat. Akkor honnan tudod azt, hogy ők jobbat Honnan? Hogy ők, ők ezt mondták. És nem. elhittük. Egyébként... De valaki, aki adatokkal foglalkozik, ez, hogyha egy csabar lenne a menetben, foglalko... ami rendelkezésre abban nem menne bele? Így is van. Amikor amit én leírok az internetre, ott ezek az anekdotikus információk nincsenek. Ezeket nem teszem bele. Én ezt értem, de most még ott vagyunk a legelején. Mi az, Már amire... a legelején vagyunk. Én a férjét, ez, annak a története vagyunk a legelején, amikor ezzel foglalkozol, kapsz egy megbizatást, aztán rájössz arra, hogy annak nem fogsz tudni eleget tenni, mert nincsenek meg az adatok hozzá, szétszéled az a brigáda... Akkor amelyeket... vissza kell mennünk az elején. Menjünk. A... Ez a csoport, ez talán, hogyha három hétig volt aktív, addig sem nagyon. Vá vártuk az adatot. Azt az adatot, ami olyan... De akkor, amikor a Svész tűnt. szólt, akkor ő abban reménykedett, hogy lesznek adatok? Persze mindenki abban reménykedett. Egyébként a hétköznapokban, amikor nem koronavírus járvány van, akkor az egészségügyi rendelkezik adatokkal, illetve adatokkal rendelkezik, de ha azokat közre is, is adja. Oké, de közre is adja. Bizonyos késéssel, bizonyos adatokat, igen, egyébként nem vagyok egészségügyi statisztikus. Ezt én értem, tehát... de akkor, amikor a Svéd a megbizatást adta, akkor... Nem ő... megbizatás, ez egy szintén ez egy informális kérés volt, semmi, aki nem, inform... nem Oké, okay, okay, okay, akkor, akkor fogalmazunk így: informális kérdést adta, akkor ő a múlt alapján joga bizakodhatott abban, hogy egy olyan tevékenységre ad informális megbizatást, ami ilyen tevékenységet egyébként ezt követő. Nem, nem, tudom, tudom, nem. Hogy a múlt alapján, hanem a józanész az diktálta, hogy ha van egy erősnek tűnő járvány, ami könnyen válhat veszélyessé, akkor előbb-utóbb lesznek adatok, hiszen más országokban, ahol addigra már Olaszországban, kicsit elindult az Egyesült Államokban, uh, igen, ott azért volt valami adat, igen, elég uh, régiókra lebontott, hát a, magyar, a magyar mennyiséghez képest rengeteg. Igen, uh, szerintem joggal bízhatott benne bárki, hogy lesznek adatok. Hát most is... Igen, ez azt különböztette meg a többi ö, szituációtól, hogy járvány az elmúlt időben a világban nem volt igyeztán Magyarországon sem. Nem értem a kérdést. Tehát, hogy az, hogy adatok legyenek, az összefüggésben volt-e azzal, hogy az összefüggésben van az egész ö, felkérés azzal, hogy most járványszituáció van, és a járványnak a terjedését ö, lehet ö, ezáltal jobban megismerni, vagy esetleg a kezelés módjára is kihat. A, ezek, a, ezek az adatok, ezek ö, biztos, hogy sokkal több adat létezik, mint ami publikus. Ez biztos? A... De mit csinált volna az orvosi kamara akkor, hogyha ezekkel az adatokkal te rendelkezél, a stáb rendelkezik és átadjátok én annak nem valamiféle? nem voltam főszereplő ebben, én egy marginális szereplő voltam benne. A, a, a, attól váltam, nem, ebben nem váltam főszereplő, hogy többiek szépen abba hagyták ezt a dolgot, azt mondták, hogy ja, hát, ha nem kapunk adatot, akkor sajnos nem tudunk dolgozni, mivel nekik igazuk volt egyébként. És hát lett a csapat. Én is szétszél letem, csak. Aztán azt mondtam, hogy hát akkor dolgozzunk abból, ami van. Honnan, száll, honnan vártatok arra, adatokat eredetileg? Én az orvosi kamarától, az orvosi kamera feltételezem, hogy a kormánytól, de ezt nem tudom. Ozt gondolom, hogy igen. De, de még egyszer az a kérdés. Ados, hivatalos hivatalos adatokra, igen, hivatalos, most is, most sem tudunk egy csomó mindent, amit nem ártana tudnunk. De miért nem? De ha meg lenne, akkor mennyivel lennénk osztagabbak? Ezt akkor tudnánk, hogyha meglenne. Te azt tudtad, hogy milyen adatokat szeretnél? Nem. Azt tudtad, hogy mit fogsz az adatokkal kezdeni? Sejtettem. Valamit. Oké, okay, rendben van, csak ezt valahogyan el kéne mondani a népnek, mert ebből így ebben a formában keveset értenek. Akkor konkrétabb kérdést kérek. Mivel telt az első három hét? Első három hét? Igen, amikor kiderült, hogy ez nem működik. Semmiben, néha posztolgattunk a egy Facebook csoportba egy páran, a tagoknak a fele az elég inaktív volt, a másik fele az nem annyira volt inaktív, majd utána az aktívak is inaktívvel váltak, és azzal telt az első három hét, hogy nem történt semmi, és mindenki hagyomány. Volt-e bármilyen előkép ezzel kapcsolatban, hogy ez külföldön hogyan történik? Egy kicsi, igen, de na, akkor még nagyon kevés időt eltelhetni, 2020 márciusáról beszélünk itt ezen a ponton, vagy esetleg április elejére, nem emlékszem pontosan, de hívjuk április elejére. Oké, okay. ugorjunk egy nagyot csak annak érdekében, hogy aztán visszatérhessünk ide. Vázolja egy olyan országot, ahol ez működik, vázolja egy olyan szituációt, ahol rendelkeznek adatokkal, azok milyen adatok, mit lehet azokkal kezdeni, mennyivel gazdagabbak azok az országok Ez által, mint Magyarország, ahol ez nem működött és jelenleg sem működik, vagy ha működik, arról nem tudunk? A, a járványkezelésének a sikeressége elsősorban nem adatfüggő. A, a járványkezelésének a sikeressége az... Közelebb az, kéne húzni a mikrofont, azt jövő. A, a járványkezelésének <coughs> a, járvány a sikeressége elsősorban nem adatfüggő, hanem a, elsősorban intézkedés függő, és az intézkedéseknek egy részét a kormányok mondjuk azt, hogy indukálják, vagy esetleg ráerőltetik a népre, mint Németország, ráerőltetik. Egy része pedig egyszerűen kulturális kérdés. Tehát vannak olyan országok, ahol nagyon kevés halott van, egy olyan betegség, amiben nem kötelező ennyi embernek meghalni. Tehát megnézzük Új-Zélandot, alig van halott. Uh, Ausztrália alig van, Dániában sincs sok, Norvégiában sincs sok. Uh, le lehet hozni ezt a járványt viszonylag kevés áldozattal is. Ezt onnan azokkal az adatokkal mérjük, tehát a járvány súlyosságát, nem a betegek száma, nem az otthon töltött napok száma, nem a gazdasági kiesés mutatja, hanem a halottak száma? Is. Uh, a hivatalos halottak száma, amit a helyi operatív törzsek megadnak, az eléggé esetleges, mert a, eltér a, a protokoll, hogy kit nyilvánítanak a Covid halottnak, és kit nem. Kitálljuk a... meg, már ebben önmagában meglehetősen nagy e, zűrzabar van. E, kit tekintenek máshol e, covid halotnak, halottnak, és kit tekintenek nálunk? Ahány ország annyiféle protokoll. E, nálunk jó lenne, hogyha egységes protokoll lenne? Szerintem ez mindegy. Ha mindegy, akkor hogyan lehet egybevetni adatokat, amikor egyébként eltérő protokollokból adódóan többlet eltérő számok jönnek létre? kell nézni. Az eléggé megbízható. Tehát van egy országnak egy alaphalálozása, valamennyivel több. És ez a különbözet, ez a, a koronavírus járvány az, két hatással is bír. Az egyik, hogy megnő azoknak a száma, akik elhunynak koronavírusban, de csökken egy csomó más halálozás. Ugye lezárt országban, most az alap csak az eleve kevés, a közlekedési eset kapásból csökken. De csökkennek egyéb, csökken az infarktus. Kicsit megnő a cukorbetegség, mindenki ül otthon és nézi a tévét és eszi a chipset. A rák az nem nagyon változik, az úgy, az úgy megbízhatóan stabil. Tehát van egy csökkenés is, de például mondjuk, hogyha mindenki maszkot hord, akkor az influenza járvány az praktikusan nincs, megszűnik. Majd idén meglátjuk, most idén nem hordunk maszkot, úgyhogy meglátjuk, hogy visszajön az influenza járvány, de tavaly ez például elmaradt. Tehát nem csak plusz halottakat generál a koronavírus járvány, hanem úgymond negatívat is, és közelnek van egy szaldója. Szadója az a többlethalálozás. Nem mindenki koronavírusban hal meg, hanem vannak, akik COVID-ban halnak meg, tényleg a betegség következtében. Vannak, akik COVID-dal halnak meg, egyébként is meghalt volna, esetleg csak három héttel később, vagy három hónappal később, a fene, tudja. De rátett az amúgy is terminális állapotára egy erős vírus, és akkor COVID is van. És vannak, akik pedig azért, mert az ellátórendszer, leállítják az elektív műtéteket. Uh, vagy elkezdik. Pont ezt akartam kérdezni, hogy például ez is látszik-e, hogy mondjuk a halasztott műtétekből, vagy a kevésbé működő infrastruktúrából adódóan hogyan változik a halálozás, a kevésbé működő infrastruktúrán azt értem, hogy egy sor kezelés elmarad kiszámítható, vagy kiszámíthatatlan módon? Látható, én nem ismerem ezeket a statisztikákat, én nem egészségügyi statisztikus vagyok. Aki szeretné annak látható, inkább azt mondom, hogy sejthető, de az elmaradt beavatkozásoknál a szűrővizsgálatoknak a megszűnt, amire volt példa, az biztos, hogy egy nagyon hosszú távú dolog, tehát ez egy sok évre kiható dolog, hogy mondjuk a rák elmaradnak, nagyon hosszú távú. Inkább ezek nem halálok szerintem, hanem, hanem az elmaradt beavatkozások, azok hát ilyen csökkent életminőséghez vezetnek. Tehát, hogyha valakit egy baleset után mondjuk nem műtik meg a térdét, vagy, vagy egy, a, a, egy, egy gerincet nem műtenek meg, amit meg kéne, akkor az illető nem fog meghalni, csak hát egész máshogyan fog élni. Illetve hát, a koronavírus nem csak halottai vannak, mert vannak túlélők, akik azért erősen posztcovidosok sokáig és na, az mérhető gazdasági kiesésben minden, mert igen, lehet ezt lehet szemszerűsíteni, én nem mentem el ebbe az irányba, lehetne, egészségügyi staszisztikusok meg tudják ezt csinálni, az látszik, igen, hogy csökkent mondjuk a szívinfarktus. Az egyértelmű, hogy szinte nem volt influenza alatt, tehát az a, az a maszk, ami mondjuk egy erregyelő nyolc reprodukciós látájú vírus nem biztos, hogy megfog, sőt, a delta ellen ezek a, a, az enyhe maszkok. Az egy sokkal nagyobb reprodukciós Ez van. sokkal nagyobb, mint az influenza, igen. A, az az influenzát viszont megfogta. Nem is, praktikusan nem volt influenza. A Náthát is megfogja. Hát nagyon kevés Náthás és influenzás ember volt, mondjuk tavaly ténel. Akkor a számodat például megmagyarázható el, hogy a kötelező maszk használatot miért nem rendelik el? A... Vagy ilyen kérdésekkel nem foglalkozom? De. De csak uh, nem leszek nagyon népszerűen. Ez nem a népszerűséget. Jó, igen, lesz, nekem nem a... Fontos hordani maszkot szerintem most is, hogyha ha az ember társaságba megy, de elsősorban azért, mert egy jelzés arra, hogy itt azért nincs minden rendben. A, a delta variáns ellen ezek a textilmaszkok én szerintem nem, ráadásul az, hogy az iskolákban miért nem kötelező, teljesen világos, hogy a gyerekek úgy is leveszik a maszkot termek tornaúrára, énekúrára, és az, hogy ott vannak egy maszkba egyébként szerintem nem sokat ér, plusz a magyar iskolákban nem lehet megoldani a távolságtettest, amúgy se tettem olyanok a tantermek. Úgyhogy az, hogy ott miért nem kötelező, viszonylag érthető, igen. Segített, szerintem mondjuk egész más volt az eredeti vírus, mint ez a mostani. A, egy r 1 2-3, sokkal kevésbé terjedő dologra, arra, arra elég jó a maszk, igen. Az r 1 8-ra, hát szerintem nem. De, De hol van 8? Hogy... A delta az variáns az egy, a delta az egy variáns, potenciális szám, vagy az egy reális szám, ami most menedjé. Nem egy potenciális szám, ez egy reális szám, ez arra vonatkozik, hogy ha minden beavatkozás nélkül, akkor egy ember, nyolc embernek adja a fertőzést. Ez az elege a, ez a, ez a, a nyolc. Ha. Ez hogy jön léz ez a szem? Nem értem a kérdést. Hát, hogy Honnan tudják? A... Igen. ezzel foglalkoznak, virológusok, azok ezt mérik. Én onnan tudom, hogy elolvasom. De milyen körülmények között? Városi körülmények között, tömegközlekedésben, a pusztán? A, az R egyelő 8, ez semmi nem történt, tehát hogy, hogy a, igazából egy r -E nevű mutatót szoktak használni inkább, ez az effektív R, ami arra vonatkozik, hogy ha csinálunk ezt, azt, azt, akkor azért ez az a 8, ez nem, nem 8, hanem csak mondjuk 3. Tehát lehet, nálunk, nálunk nem, nálunk nem, három, mert mi nem csinálunk most túl sok mindent. Tehát nálunk magas, de ez pontosan mennyi, igazából nem tudjuk, meg előteljesen mindegy is. De ha az volt a kérdés, hogy érdemesen maszkot hordani, persze egyértelműen érdemes maszkot hordani, ha az a kérdés, hogy mert hogyha maszkot hordunk, akkor nem kapjuk el a vírust, de igen, el fogjuk kapni, az eddigieket is elkapta szerintem mindenki, ugyanúgy, ahogy a és az influenza is elkapja mindenki, oké, okay, bemérünk egy számot, csinálunk valahány tesztet, egyébként jelenleg meglehetősen fölöslegesen, akkor kéne tesztelni sokat, amikor nagyon kevés betegünk van. Szinte nincs. Akkor kéne nagyon sok embert letesztelni, mert lehetne karanténozni, lehetne ö, valamire használni. Amikor az egész ország át van fertőzve, mint most, akkor most az, hogy tulajdonképpen tesztelgetjük az embereket, hát jó, tesztelgessük őket, de az orvoson ez nem sokat segít, mert ő állapotot kezel, tünetet kezel, nem tesztet kezel. Az egyszerű lakosokon sem segít semmit minden nap, most 8 fertőzött van, most ez a ez 80 ,000. nem 8. Miért 8? Hát tesztet Jó, magának az egésznek az lenne a lényege, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik egyébként fertőzöttek, hogy azt követően <coughs> meg lehessen akadályozni, hogy a 8 létrejöjjön, kontaktkutatást kellene végezni, mit kéne végezni? Ennyi fertőzöttnél nem lehet kontaktot kutatni, nagyon kevés fertőzöttnél lehet kontaktot kutatni. Amikor ennyi fertőzött van, akkor mindenki mindenkinek a kontaktja. Pont annyira lehet kontaktot tudni, mint az influenza. Jó, csak ugye most ugye arról beszélünk, hogy mi van árvíz idején, most akkor arról kellene beszélgetnünk, hogy mit kell csinálni árvíz idején, vagy arról kéne beszélgetnünk, hogy hogyan kellett volna elkerülnünk az árvizet. Most már mindegy. Ez a, ennek a hullámnak már mindegy. Ezt lehetett, volna, kéne beavad... most lehetett volna beavatkozni, nyáron kellett volna de hozzáteszem, hogy Magyarország önmagában nem tudta volna ezt elkerülni, mert onnantól fogva, hogy turizmus van, megyünk ide-oda, össze szinten, kontinens szinten lehetett volna kezelni, egy ország önmagában ezt nem tudja így kezelni, csinál, csinálhat bármit. Igen, hát nyáron, amikor tavaly nyáron is így volt, ide nyáron is, amikor nagyon kevés volt a fertőzött, akkor nagyon sok tesztet kellett volna csinálni, Egyrészt ilyen nagy mintás teszteket, hogy körülbelül hol állunk országosan. Ennek még most is van értelme. Hogy hol állunk országosan, miben? átfertőzöttségben Hol tartunk? De nem betegeket kellene tesztelni, hanem véletlenszerűen kellene tesztelni. Meg kéne nézni, hogy mi az országos átlagos. Menjünk helyet. el a legelejére. Akkor, amikor az egész elkezdődött, akkor egy olyan embernek, mint te, vagy egy olyan embernek, aki ezzel hivatásszerűen foglalkozott korábban is, mi volt, vagy mi lett volna a feladata különös tekintettel arra, hogy két folyamatot élesen el lehet különíteni ebben a közel két évben. Az egyik az, hogy hogyan lehet ezt megakadályozni, a másik pedig, hogy hogyan lehet fenntartani a hétköznapokat úgy, hogy közben a korlátozásokat minimalizáljuk, mert közben a világ rájött, vagy a világ egy része, hogy nem akar korlátozni, mert az azt az emberek rosszul bírják, rosszul bírják, ha nem utazhatnak, rosszul bírják, ha maszkot kell hordani, rosszul, rosszul bírják, ha karanténba zárják őket, rosszul bírják azt, hogyha felemelkednek az árak, mert hullámszóan működik a gazdaság. De volt egy nagyon rövid idő, vagy nem is olyan nagyon rövid idő, amíg a világ bezárkózott, arra is többen azt mondták, hogy kései, arra is többen azt mondták, hogy értelmetlen, de ennek a hullámzását valamilyen módon próbálnád érzékeltetni? Nagyon sok kérdés volt egyszerre. Tudom. Mi a kérdés? Menjünk vissza az elejére, mennyiben, tehát hogy mi az, amire, tehát hogy valahol valahol átszakadtak át, valahol valamit rosszul csináltak, aminek következtében ez most van. Az egész folyamatot, ha láttatni akarod 2021 februárjától mostanáig, akkor 2020. te, aki ez 2020. 2020 februárjától, akkor mit, mit érzékeltetnél? Rámútasz pontokra, és azt mondod, hogy itt lehetett volna ezt tenni, ott lehetett volna azt tenni, itt már nem lehet semmit se tenni, eleve nem lehetett semmit se tenni de. Meg hát ugye azt is el kell dönteni, hogy mi a cél. Az a cél, hogy az élet normális kerékvágásban folytatódjék, de minimális korlátozások legyenek, próbálják meg az egészet visszaszorítani. Fogalmam nincs. Mm hogy -hmm. hát, mire eljutunk a mára, hát ez egy hamis, addig az ember hamis, elindul hamis, jobbra, balra, és már azt se tudja, hogy merre akar menni. Ez hamis, hamis dilemmának tűnik, mert azok az országok jártak jó gazdaságilag, akik egészségügyileg is jól jártak. Úgyhogy ez nem egy vagy vagy, hanem egy és kapcsolat. Mely országok kezelték jól? A kínai diktatúra az elég jól kezelte. Persze eltagadtak uh, egy csomó halottat, tehát amikor bevallottak négyezret, az mondjuk nem négy, hanem ötven, de, de még mindig nem ötszáz, vagy ötmillió, mert pedig ahány kínai van, annyinak is lehetne lenni, azt tudjuk a műholt felvételek alapján, hogy Kína azért nagyjából működik, tehát nem, nincs ez nincs a fajta tömeghalál. Igen, ott az elején, amikor Wuhanban ez volt, és azt mondták, hogy 4000, hát ez nem 4000 volt. Az mondjuk tízszer annyi volt. De akkor, akkor kapcsoltak, nagyon hamar, és ők tényleg bezártak 78 napra ott. És ezzel nagyjából elfolytották a dolgot. Jó, föl, föl bukkan, de akkor megint lezárnak. A kínai diktatúra, egy diktatórikus módszerekkel elég jól lehetett kezelni. Szintén jól kezelték olyan országok, mint mondjuk akár Új-Zéland, akár Dánia, ahol az egyéni szintű felelősségvállalás az nagyobb volt. Plusz Mit az egyéni szintű felelősség aznak? Nem szarnak egymásra az emberek annyira, mint itt azt. Ami a svéd modellt illeti, azzal kapcsolatban ma már el lehet, el lehet mondani, hogy mindenkiért a politikához, a focihoz, és mindenkiért a svéd modellhez. Én nem tartom egyik közé se, se a focihoz nem egyáltalán semmi se értek. Az, ami is Svédországgal kapcsolatban Magyarországon köztudott, és egyáltalán nem biztos, hogy ez egyben így is van, az micsoda? Hogy jó a gyújtás, svéd modell, vagy nem? Igen, hogy egyáltalán van-e svéd modell, és abban akkor az mi? Svédországot és Magyarországot összehasonlítani nem nagyon érdemes, még modell szinten sem. A svéd település szerkezet igen más, mint a magyar. Van egy-két nagyváros, de amúgy az emberek nagyon távol élnek egymástól, és Magyarországon egy svéd modellt nem lehet megvalósítani, mint egészen a települős szerkezetnek... Meg, meg, meg, Jó, de ugye a svéd modellt azt nálunk azzal azonosítják, hogy... Hagyjuk, had, hadd szóljon, hadd menjen. Igen. igen. Ez igaz-e? Nem. Nem. Ez nem igaz. Azért nem, hogy nincsennek társadalmi támogatottsága, mert ugye az embereknek egy jelentős csoportja azt mondja, hogy mit foglalkozunk egy kis náltalában. És nem adok hülyeséget teljesen, mert az emberek nagy dőszínek ez valóban egy kis nátha. Vagy az se. Nem veszik észre? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy milyen sok halott van, relatív sok-sok, de nem egy pest is. Sőt, az emberek többsége nem is regisztrálja, hogy ő fertőzött, vagy esetleg kicsit fújja az órát, valami köhög kettőt. Ő neki ennyi. Nekem nem ennyi volt, én nem beteg voltam tőle, de nem azért kezdtem el foglalkozni vele, mert beteg voltam, hanem már foglalkoztam vele egy évvel, amikor beteg lettem. De igen, az a többségnek ez egy ha valóban. Megjegyzem, hogy egyébként az influenzában és nátha sikerült az indián ős lakosságot megtizedelni, meg a polinézeknek sem tett jót, miközben az európaiaknak semmi bajuk nem lett egy kis náthától és influenzától, mert addigra már hozzászoktunk. Az emberek egy másik része, sajnos meghal ebbe a kis náthában, vagy legalábbis súlyosan meg és ezt nem lehet tudni, hogy melyik ember melyik. Akkor, amikor ezzel az ember elkezd foglalkozni, akkor annak különböző okai lehetnek, és könnyen lehetséges, hogy nem is a legfontosabb mondom, az, ami bennem leginkább megmaradt, mint utolsó ok, az az volt, hogy legyen egy olyan korlátozott szám, amivel még a gazdaság és az egészségügy valamit tudni kezd, nem tömíti el azokat a járatokat, amelyek egyébként valamelyest emlékeztetnek a hétköznapokra, lehet elektív műtéteket is végezni, és a gazdaság is működik, de ez egy optimális elképzelés, most nem itt tartunk. Nem valójában, amiről te veled beszélgetek, az arról szólt volna, hogy hogyan, milyen mértékben nyissuk ki a csapot, hogy folyjon belőle a víz, hogy folyjon is, és maradjon és Mi lett volna a cél? de a belül... járvány elemző csapatnak a célja? Igen. Valami ilyesmi gondolom, igen. Ami... Mi az, ami téged érdekelt? Személyesen. Hát ez változott az idők során. De most nem tartunk ott, hogy változzon, még a legelején vagyunk. Mi érdekelt először? Miért mondtad azt, hogy legyen? Az érdekelt, hogy nem tudjuk. Mit És nem tudunk? Semmit sem tudunk? Semmit se De azon belül is hogy tudunk különössége. Nem tudjuk. Az menet közben kiderült, hogy a hagyományos járvány modellekkel szerintem legalábbis ezt nem nagyon sikerül uh, modellezni. Nem nagyon jó muzsikának azok a modellek. A, és akkor a... te modelleket állítottál föl, vagy nézted? Hogy... Hát egy idő után, egy derebig nem, egy derebig megpróbáltam a hagyományossal, de hát kudarcot kudarcra halmoztam benne, tehát. De mi, miből állt a kudarc? Hogy nem volt szám, vagy már te be. gondoltam valamit, hogy hogy lesz, és nem úgy lett, abból állt a kudarc. Csak ez még akkor nem az, amit te do, az, az, amit te csinálsz, az adat nélkül nem működik. Hát nem nagyon amit most csinálsz, most megint ugrottam egyét, az hogyan tud működni adatok nélkül, bár te mondtad, hogy vannak... Vannak ad... adataink. Csak nincs sok. Milyen adatod van most? Ugye mindenkinek. Mit csinálsz velük? Főzöd 15 fokon, és aztán párolod, és aztán nem tudom, cukorban rakod, vagy sütöd fél Csillanok óráig? velük. Hát elosztogatom őket egymással megpróbál mit De ebből valamit a nép számára csak egy értség, hogy amiről van szó, azt arra te milyen módon jössz hát rá. Hiszen a, az, én, az én masszőröm például, ő azt gondolja, hogy amit mi te most csinálunk, az a zacban való rajzolgatás, így aztán kurvára nem szeretné beoltani magát, és azt gondolja, hogy az egész egy összeesküvés a hét, hétköznapjai ellen, de nem összeesküvés elmélet, hanem az egész arra való, hogy kivételesen nem arról van szó, hogy a zsidók jól járjanak, bár könnyen lehetséges, hogy ez is mindig, ő, mindig a zsidók járnak jól, de ő azt gondolja, hogy ez valami világfelforgatás, valami olyan érdekből, amit ő még nem látott át, de az biztos, hogy nincs köze a járványhoz. Igen. Mi a kérdés? Az, hogy ez a szétosztogatás, amiről elkezdtél beszélni, a te működ folyamán, ez mm. miből állt? Ez abból áll, hogy... hogy um a napi adatokból nem sok minden derül ki. Hát, ha valaki írogatja szorgalmasan a napi adatokat, és akkor ránéz, és akkor próbál valami következtetést levonni, hogy, hogy, hogy mi van, akkor hát nem sok mindent fog tudni, nem fogja tudni, hogy... Ez abból el, hogy hát ilyen függvényeket lehet rajzolni, ilyen kis görbéket, és akkor meg lehet próbálni, megnézni, hogy most már jó, mert most már tavaly évvel is ezt lehet hasonlítani, most már kicsit javult a helyzet. Azt lehet megnézni, hogy, hogy ha képezek ezekből az adatokból másodlagos adatokat, meg harmadlagos adatokat, olyanokat csinálunk, hogy deriválunk, vagy nem tudom, trükközünk egy kicsit, akkor látunk-e valami mást De a trükközés is? önmagában félreérthető ebben a közegben, mert másra gondolnak az emberek, mint a te. Hát nem tudom, mire gondolnak az emberek. Hát a trükközés kapcsán mire gondolnak, hogy a Rodolfot teszi és arra valahogy becsapják őket? Én nem így értettem a trükközést, hanem úgy, hogy szofisztikáltabb módszereket alkalmazunk, de amit én csinálok, abban négy alapművelet egy szokott lenni. Pont azért van benne négy alapművet, hogy mindenki tudja követni, és hogy akkor válaszoljuk, és a kérdés, hogy de miért kezdtem én ezt tényleg írni? Mert hát... Korlátozottan írogattam tavaly is, és próbáltam szólni pár ismerősömnek, akik olyan prominens emberek, hogy ajajjaj, aj, aj, hát ez így nem lesz jó, hát így baj van. Aztán belefutottam abba, hogy olyan különösebben... Mit nevezünk bajnak? Sokan meg fognak halni, akiknek nem kéne. Azt nevezzük bajnak, hogy tavaly novemberben azt mondtam, hogy ez 20 ezer ember, 18 ezer. Tavalyra. Aztán az operatív is kihozott 9700, majd a KSH-ból kiderült, hogy az 17900 17 igazából. És akkor még, nem, akkor, még, akkor még Nem, akkor még nem csináltam semmit. Uh, idén tavasszal, uh, március 15-én, akkor így ránéztem erre, és akkor azt mondtam, hogy hát ez, ez most így nagyon rosszul néz ki, akkor ott az úgynevezett harmadik hullám, ez nagyon rosszul néz ki, és én semmiféle sikert nem mutattam abban, hogy bármilyen döntéshozot bármilyen irányba befolyásoljak, abszolút semmit. Próbáltam finoman, próbáltam agresszívan, mindenféle módokon próbáltam, mert nem sikerült. És akkor azt mondtam magamnak, hogy hát jó, akkor mi maradt? Akkor az maradt, hogy akkor írunk egy ilyen túlzás, hogy populáris, de egy kicsit közönségnek szóló blogot, nem tudom, valamit a Facebookra, I és akkor kezdtem el úgy posztolni, addig csak úgy néha fölraktam valamit. Nem is volt, csak követően, volt 200 ismerősem körülbelül, két 300 nem voltam egy nagy Facebookos, meg 90 követőt talán most már mások a számok, de ez így. Milyenek a számok most? Pontosan nem tudom, 6500-7000 között valahol. Azok a számítások, amelyeket te végeztél, azok mire vonatkoztak azt megelőzően, hogy bedurultál volna? Ugyanarra, mint amire most? Ugyanarra csak sokkal kevesebb tudással. Akkor volt benne a több munka egyébként. Tehát én 2020-ban uh, több, többet számoltam, és kevesebbet posztoltam. Akkor volt benne a sok munka. 2021-ben... Nem, még maradjunk itt. Amikor sokat dolgoztál, és kevesebbet posztoltál, akkor végül is mire jutottál, milyen számításokat? Arra jutottam, hogy 18 ezer lesz évvégen, uh, hogyha nem lépjünk semmit, Épp egyébként elrontottam. Uh, egy picit túlbecsültem, és azért rontottam el, mert uh, egyrészt nem számoltam azzal, hogy elmarad az influenza, én azt gondoltam, hogy nem marad el, de nem ezért rontottam el főleg, hanem azért rontottam el, mert azt hittem, hogy a teszt pozitivitásunk az el fog menni 100%-ig, mert ez a hülyeség volt a fejemben, nem is tudom, hogy miért gondoltam ezt, uh, és nem gondoltam arra, hogy, hogy 30-35%-nel sosem lesz magasabb. De miért feltételezed az elsőt? Hát úgy nem tudom, mert hülye voltam, leginkább mindenki ezt feltétleszte, de én is. Uh, hogy? Nem látszott, vagyis hát nem tudtuk azt, hogy, hogy ennek a járványnak, vagy hullámnak, most azt mondom, uh, mindjárt vége. December 15-e körül gyakorlatilag vége volt, utána még voltak, halottak, de már alig kerültek emberek kórházba, egyszerűen, mintha elvágták volna. Idén tavasz ez megismétlődött, húsvétig nagyon nagy kórházi beáramlás volt, és mint mintha elvágták volna. Neki azt hitte, hogy úristen, hát a húsvét mindenki szétspíccel az országba, viszik nagybameához ide oda de hát most az apokalipszis, És nem jött. Jó, Jö, de ezeket a te de tehát ezeket, ahogy most érzékelem, ezek téged is megleptek. Meg. Meg, meg, nem is értettem. Jó, csak akkor milyen az a meteorológiai szolgálat, amely kedden meg tudja mondani, milyen az időszer, szerdán meg tudja mondani, de egy csütörtökör akkorát téved, mint egy ólajtó. Pénteken bizonytalan... Nem akkor akkorát. Uh, uh, tavaly nagyon keveset tévedtem, egy százalékon belül voltam, akkor nem nagyot, uh, mert évvégig szólt az előrejelzés, és december 15 és évvége között már nem volt sok és ott nem tévedtem nagyot. Idén tavaszra akkor tévettem egy, hát egy 5000 főt. Én nem tudom ezt főben látni, bár könnyen lehetséges, hogy így kéne látni. Én a folyamatot látom. A maga a folyamat, tehát az, hogy, hogy te ennyi halottat látsz, az valójában minek a függvényében alakul. Ugye én azt tanultam a matematika tanáromtól, én nem értek a matematikához, de amíg értettem, addig azt egy nagyon jó matematika tanár érte el, Saimárton, lehet, hogy már kívülről fújják mások, aki ugye azt mondta, hogy nem lehet jó, tehát nem lehet ötöst kapni azért, hogyha jó az eredmény, de rossz a levezetés mert hogy volt olyan, hogy én jó eredményre De? jutottam, Igen? elképzelésem sincs, hogy hogy lehet jó eredményre jutni rossz levezetés mellett, nekem sikerült. Az a kérdés, hogy a levezetés-e a fontos, az eredménye a fontos, vagy a kettőnek szorosan össze kell függelnie? Hát kinek? Hogyha, ha ez egy tudományos diszertáció, nem, hanem, nem, akkor a levezetés nem. lenne fontos. Uh, társadalmilag az eredménye fontos. Jó, csak azt kérdezem tőled, és akkor már valami formámat hozom, csak nagyon értelmetlen lesz a kérdés. Kihozol egy bizonyos számú halottat, miközben egy csomó dolgot menet közben eltévesztesz, mert nem úgy alakul, uh, minek a függvényében alakul ki az a szám, ami egyébként a végén tényleg annyi lesz? igaz -e uh, erre az, hogy ez egy rossz levezetés, vagy ez egy rossz analógia? Uh, rossz analógia. Uh, a levezetéssel nem volt baj, azzal volt baj, hogy nem tudtam azt, hogy hol van a járványok vége. Én járványoknak hívom őket, a szakma hullámoknak hívja őket, ez szerintem szemantikai kérdés. Hívjuk hullámoknak, hogy ne kavarjunk össze mindenkit. Nem tudtam, hogy hol van egy hullámnak a vége. Kellett volna? Így utólag azt mondom, hogy kellett volna, de ellással jöttem, mert nem tudta senki más sem, és elhittem a hivatalos uh, magyarázatot. Azt gondoltam, az, hogy csökken a, a halottak száma, az egyben a, a járvány végét is jelzi. Mi jelzi hmm. a járvány végét? A, a halottak azok később jönnek, nem? A tesztpozitivitás jel, jelzi a járvány végét. Az, hogy a tesztpozitivitás a végzett tesztekből hány százalék pozitív. Jó, akkor menjünk az... vissza a tesztekre. Ugye az előbb azt mondhatod, hogy a teszteket Isten igazából akkor kell végezni, amikor a járvány nincs a toppon. Akkor kell nagyon sokat. Végezni. Akkor kell nagyon sokat. És milyen mértékben kell? Akkor, amikor a járvány topon van. Mi a különbség, és mit lehet kimutatni ezzel a Hát, bármilyen mértékben lehet, de. Ne húzd a de szándat, nem, én egy laikus vagyok, tehát nem kell bármilyen mértékben lehet, lehet végezni, amikor uh, olyan szintű átfertőzöttség van, mint most, akkor önmagában az, hogy most odaírjuk, hogy 10 vagy 20 ezer, vagy teljesen mindegy, hogy éppen aznap hány új fertőzött van, ez nem érdekes. Érdekes a kórházi szám, érdekes az intenzív levők száma, egy kicsit érdekes a halott szám, egyébként a járvány szempontjából nem, mert a halott az már a végeredménye a dolognak. Ilyenkor inkább én azt gondolom, hogy ilyen nagy mintás teszteket lenne érdemes végezni, ami azt jelenti, hogy napi 10-20 ezer darabot el lehetne lőni szerte szét az országba, korcsoportokra bontva megyékre, esetleg járási szinten. És mint egy közvéleműkotatás, és Mi, megnézzük? Mi derül neki belőle? Az, az derül neki belőle, hogy az ország mely részein milyen mértékben van jelen a vírus, ezt most úgy csináljuk gyakorlatilag, hogy megnézzük a szennyvízadatokat. És akkor a szennyvízadatok, hát, amit közölnek belőle, hogy emelkedik, meg stagnál, hát ez úgy annyira nem komoly, de rá lehet keresni, és akkor vannak ott hozzá számok is. Most ezt csináljuk, hát ezt lehetne egy kicsit profilban csinálni, hogy teleg tényleg hogy tehát egy közvélemény kutatás. Van egyébként az emelkedés és a is olyan adat, amelyhez hozzá lehet jutni? Én már találtam, szerintem van. És aki keres, talál? Igen, ezek fent vannak az interneten. Minden, amit használok, fent van az interneten, tehát nem titkos. De kutatni szóval. kell? Google a barátod. Valamelyek. Köz egyre jó mondatokat mondasz. Menjünk vissza még oda, kicsit ugrándozom, de így tudom fenntartani az érdeklődésemet, hogy azt mondod, hogy végül is önállósítottad magadat, mert mindazok, akiknek fel, megpróbáltad felhívni a figyelmét, azok nem különsebben figyeltek rád. Figyeltek, figyeltek, ők csak uh, meg volt kötve a kezük. Nem igaz, hogy nem figyeltek, figyeltek. Kikkel próbáltad felben a kapcsolatot? Hogyan, mire jutottál? Nem szeretnék neveket mondani. Hívjuk, azt, hogy... Hívjuk úgy, hogy... Mondtad, hogy, ma, hogy ritka őszinte leszel, akkor az annak vannak korlátai. Én ritka őszinte vagyok, csak itt nem rólam van szó. Tehát magammal kapcsolatban bármit, de más embereket, akik erre nem adtak felhatalmazást. Jó, azok, akiket mennek. egyébként megtaláltál, megtaláltad őket, vagy ezek létező ismerettségek voltak? Létező ismeretségek voltak zömmel, illetve nagyon sok új ismerettség lett abból, hogy ezért itt a, a, a 7000 ember, vagy körülbelül 6500 biztos, ö, hát ö, nem, hm, hogy fogalmazzam ezt, felülreprezentáltak benne a... a rokonszakmáknak. Oké, okay, mit tudtad, de nekik mondani, ö, ami által felkeltett? Tehát te, te, te mi volt az, amivel felhívtad magadra a figyelmet? Ezt ők tudják Oké, okay, rendben van, de mire hivatkoztak? Tehát milyen olyan szenzitív, nem szenzitív adatokat tudtál előállítani a járványal kapcsolatban, amivel ők egyébként nem rendelkeztek? Ijesztő számokat írtam, és az ijesztő számok viszonylag bejöttek. De az ijesztő számok lehettek volna ijesztegetések is? hogy. Hú, Le de Lehettek volna, de nem azok voltak. Egy picit optimista voltam. Nem, attól, hogy akkor én akkor kezdtem el mindig ezeket mondani, amikor még nem volt sok. Tehát amikor már ég a ház, akkor viszont. Oké, okay, amikor még nem volt sok, de azt mondta, hogy sok lesz, Igen. akkor azt mondtad, hogy azért lesz sok, mert? Mert van ez a mondás, hogy a járvány terjedésének az exponenciális szakaszában léptünk. Ez néha így fölbukkan a sajtóban. A helyzet az az, hogy mindig a járvány terjedésének az exponenciális szakaszában vagyunk. mert én Jó, de egy, a, te, a te ábrád és a te számításaid miről szóltak, amit le lehetett volna fordítani magyarra, angolra és szanszkritre, amit egyébként Magyarországon nem tettek meg, vagy megtettek, de nem elégséges Nem lehet őket lefordítani, ezek grafikonok. Oké, okay, értem, de a grafikonokból mi követ, te milyen következtetésre jutottak, illetve azt mondtad, ha jól értem, hogy azért ezek a grafikonok nem feltétlenül önbeteljesítő jóslatok, ha egyébként cselekednek, vagy ezt rosszul látom? Egy ideig önbeteljesítő oslatok és meg lehet szakítani, igen. Tehát az, a grafikonok maguk a megszakítás módjára tettek javaslatot, anélkül, hogy a grafikonok beszélni tudnának? Egy időben igen, nyáron még igen. Tehát például az, amit úgy hívunk, hogy negyedik hullám, ezt most a, a sajtóban, vagy a, a köztudatban, ez augusztus végén indult, vagy szeptember elején, ahogy tetszik. Valójában ez május 20-án indult. Uh, amit egy... most itt részletesebben nem tudom elmondani, uh, de szemétesi módszerten az elég jól ki lehet mutatni. De hogy valamit az... érzékeltetni kellene belőle, hogy, hogy, hogy legalább értsék az emberek, hogy mi az, a, amivel te működsz. Úgy fogom érteni, vagy legalábbis feltételezem. De, de van nehéz mi... úgy elmondani, hogy mindig csak egy mondatot tudok. fogom a számot. Uh, van két olyan mutató, amit használnak nemzetközleg. Az egyiket úgy hívják, hogy CFR, vagy CFR, ez a Case Fatality Rate, és a belsőket úgy hívják, hogy OCC, vagy OCC, ez az Outcome of Closed Cases. Ezt használják, az egyik csapat ezt használja, a másik csapat azt használja. Mik ezek? A CFR, azt fogják... Van valamennyi halott, és van valamennyi regisztrált. Elosztják a halottat, regisztrálta. Ez az egyik szám. Regisztrált, az mi? Milyen regisztrált? Új fertőzött. Igen. Összes fertőzött pontosabban. Ebben a mutatóban Magyarország gyakorlatilag világelső. Még most Románia jön felrengde. Esetleg néha kicsit meg is előzött, de praktikusan világelső vagyunk. Ez halott per regisztrált. Miért vagyunk ebben világelső, Mert a halottaink megvannak, de alig végzünk tesztet. Úgyhogy nincs regisztráltunk. Ezért ebben a mutatóban mi nagyon magasan állunk, ténylegesen sokkal rosszabban állunk, mint a világ? Nem, ténylegesen nem állunk sokkal rosszabban, csak ez a mutatónk nagyon rossz, mert nem vagyunk hajlandóak regisztrálni a fertőzötteket, nem tesztelünk. És ezért ez a szemükszak magas. Most ez, a, ez a mutató az igazából akkor érdekes, amikor egy új hullám, szerintem járvány, de mindegy, legyen hullám, elindul. Akkor ez nagyon fontos mutató, Uh, mi történik ilyenkor ez a mutatóval? A halottak még nem jönnek meg, uh -huh. de megjönnek a regisztráltak. Uh -huh. Megjönnek a regisztráltak, nem a halottak, akkor ez megindul. Ma, ma kiposztoltam pont egy ilyet reggel, indultam elindultam. Most van a másik, az az OCC nevű. Uh, ez viszont nem érdekli ez a dolog, hogy kit regisztráltak, egyáltalán nem érdekli, hanem az érdekli, hogy vannak halottak és gyógyultak. Uh, tehát, hogy outcome végeredményt uh -huh. néz, oké, okay, most akkor valaki vagy meggyógyult, vagy meghalt. Uh -huh. Ez se ilyen fekete-fehér, mert van, aki nem gyógyult meg, és meg se halt, hanem szarul van továbbra is, de egy van nyilvánítva, posztcoviddal. Ez egy másik mutató. És amikor ezt a két mutatót egymással én fogtam és kitaláltam azt, hogy elosztom őket egymással, mert akkor ebből ki fog esni az, ami országonként nagyon eltérő, hogy hol mennyit tesznek. Uh -huh. Pont a tesztszám fog kiesni, és engem az zavart, hogy ott van a tesztszám, és a tesztszám az mindent befolyásol, hát ezt ki, akkor egy hányadossal kihetjük a tesztszámot. És ebből lett egy hullámintenzitási index, neveztem el, én azt hiszem, hogy ilyen nincs a világon, vagy hogyha van, akkor nem tudok róla. És ennek a hullámintenzitási indexnek a deriváltjából, azaz a változási sebességéből, lehet látni azt, hogy mikor indul el valami igazából. És mivel itt az volt, hogy volt egy olyan, uh, hogy is van, második, nem, harmadik hullám, ami jött le, uh -huh. és elindult egy nagyon picike negyedik uh -huh. hullám, ami ment fel. De a harmadik hullámnak a lecsengése bőven eltakart a negyediknek az elejét. Ezért a napi szintű adatokban ez nem látszott. Valaki megnézte a napi szintű adatokat, akkor a csökkenést látott. De a csökkenésnél sem mindegy, hogy milyen sebességgel csökken. A csökkenés gyorsulva csökken, vagy kezd lassulni ez a csökkenés, mit csinál, és akkor egy idő után az, az elmondani nehéz, de akit érdekel, Oké, most csöndben voltam, kérdés, Igen. Ezek az emelkedések, csökkenések, ezek azok számára, akiknek egyébként ezek az ábrák szóltak elsősorban, mert hogy értenek hozzá, számukra ez milyen cselekvést kellett volna, hogy kiváltson belőlük? Kikből? Akik egyébként az egészségügy. Tehát, a, a, a, tehát mindazok, akik egyébként az ország életét befolyásolni tudják. Ezt én nem tudom megmondani, hogy ki kellett volna -e váltaniuk bármit, én nem azért írtam ezt. Én ezt értem, de ugye arról is van szó, hogy te megpróbáltál emberekkel kapcsolatot felvenni, és nem hinte, igen. azok, nem... amikor felveted a kapcsolatot, akkor valójában lefordítottad a grafikonyaidat. Őket nem érdekelte ilyen az, hogy ez hogy jött ki. Tehát ez a beszélgetés, ez most egy picit, a, már szakmaibb, mint ezok a beszélgetések voltak. Tehát nem voltak erre kíváncsiak, arra voltak kíváncsiak, hogy jó, akkor menje a matek, mi a vége. És akkor én mondtam számokat, és akkor ezt hitték is meg. Jó, de én nem most tenni. azt kérdezem tőled, hogy ezekkel a számokkal, hogy egyébként valaki operálni tud, akkor ezekből következett aktuálisabb mindig valami? Gyorsabban kell menni, lassabban kell menni, meg kell állni, más úton kell haladni. Föl kell szállni a metróra, Igen, következett, kell következett, következett belülük valami azokban az időszakokban, amikor nyugi volt. Amikor nyáron mindenki fellélegzett, és ugye eltöltöttük megint a nyarat úgy, hogy shiny happy people, és nincsen itt semmi, Se uh, akkor kellett volna nagyon más csinálni. Uh, szeptemberben ez már veszett le volt. Mint hogy most is az? Persze. Akkor... Ez a hullám már igen. igen. Tehát téged már az ötödik értekel? Az ötödik ilyen? remélem, hogy nem lesz ötödik, de, de, de ezt nem tudhatjuk. Nem tunkolni árok én oda, hogy azért. Az... Ez lesz a részét értem, hogy ezek szerint téged azt se befolyásol, ahogy én kiveszem, hogy az oltottak száma meg egyéb, hogy alakul. De ez befolyásol, szoktam is jelezni. Abszolút befolyásol. Elég. Jele... Szokták, mondani, hogy, szokták mondani, hogy kevés az oltott Magyarországon, szerintem szóval nem olyan kevés. A kulturális kérdés alapvetően, a kormányt nagyon sok minden miatt lehet elmarasztani. Most a járványkezelésről beszélek, a többit nem ennek a műsornak a témája. rendkívül sok minden miatt el lehet marasztani, pont az oltási kampány miatt nem. Ők beszerezték az oltásokat, elmondták mindenkinek, hogy vegye fel őket Magyarországon, fel lehet venni harmadik oltást is, kérik az embereket, hogy vegyék fel őket, azt, azt látható, hogy az átoltottság milyen mértékben változtott a helyzetem. Nem elég pontosan látható, mert nem adnak róla adatot, hogy a kórházi ápoltaknak hány százaléka oltott és mivel. Nem pontosan látható. Egy picit nemzetközi, inkább azt mondom, hogy nem különbözhet Magyarország nagyon a, a nemzetközi től. Annyiban különbözhet, hogy itt idősek kaptak uh, Sinopharm uh, oltást, ami nagyon fontos, Jobba a semminél, nem arról az, hogy a semminél is rosszabb, nem, de bizonyos életkor felett nem feltétlenül nyújt védettséget, tehát nem volt hiba, hogy szinofarmot kaptak, az jó volt, nem volt más. Előbb kezdtük el beoltani a népességet, mint Európa, nem, legtöbb európai ország, Angliáná Angliánál nem, de... Neked nincsenek adataid, vagy senkinek sincsenek adatai? Valakinek vannak adatai, publikus adatok nincsenek, és én a publikus adatokból dolgozom. Arról van-e tudomásod, vagy teljesen lényegtelen, hogy a, publikus ad, a nem publikus adatokkal van-e olyan ember, aki ugyanúgy foglalkozik, mint te? Az egy másik Egész kedvesi... biztos, hogy van. Uh, mindenkinek van róla tudomása, hiszen a kormánynak van egy hivatalos uh, járvány, majd az a szegelen. Tehát egész biztos, hogy van, aki foglalkozik a publikus adatokkal, a nem publikus adatokkal ilyen. De hogy ezek mik, azt én nem tudom. Te velük felveted a kapcsolatot, vagy, vagy nem is volt rá remény? Uh, nem. Uh, volt, aki írt uh, a, az, az úgynevezett elismert szakmabeliek közül, volt, aki írt, voltak aki uh, két uh, segítséget, és uh, megpróbáltam adni, uh, de nem. De ez, uh, a lényeget tekintve nem. De ez, mondom, ez nem baj mert én azért kezdtem el ezt a dolgot komolyabban írni március 15-én, mert akkor láttam, hogy ajaj, tudtam, hogy hiába szólok bárkinek, akkor is ajaj, és az egyetlen egy dolog, amit azt gondoltam, hogy tudok csinálni, az az, hogy akkor most írok úgy, hogy hát, hogyha lesz belőle egy pár újságcik, hát, hogyha lesz egy pár ember, aki elolvassa, kicsit olyan noé bárkája szinten, hogy egyrészt, mert engem érdekelés hobbinak jó, Másrészt hát, hogyha valaki más is uh, Leli használt, egyébként vannak olyan visszajelzések, hogy lehetek, különösen amikor szeptember elején vagy augusztus végén uh, írtam a harmadik oltásokról, hogy, hogy melyik vakcinára mit, uh, azért nemzetközi szaksajtó alapján, és akkor voltak, akik ennek hatására beoltatták magukat harmadszor, és voltak, akik azt mondták, hogy köszönjük szépen, de hogy ez pontosan hány ember, meg hány embert értem, ezt én nem tudom. A Szeretlek Magyarország cikket, azt tudom, az 120 ezer embert körülbelül. A magyar sajtót egyébként az egész nem érdekelte, soha nem érdekelte, elküldtem 20 pár újságnak még tavaly. Egy helyről kaptam választ, az a válasz az annyi volt, hogy hát ez egy kalapszar. Röviden, a, a többi helyről választ sem kaptam. És uh, aztán így egy picit változott, lett egy pár cikk. Uh, elsősorban egyébként az angol nyelvű portfólió az, ahol, ahol az embereket ez érdekli. Márhogy úgy értem, hogy ez rendszeresen, ott, tehát ott, ott uh, hetente. Vegyük az elmúlt két napot, tényleg benne leszek a tévében, ha minden igaz, általában nem az, de ezt most még majd meglátjuk. A helyzet az, hogy hobbira most kevesebb idő jutott az elmúlt pár hétben, mert erre volt a munka, a költözés, a mindenféle, meg a munka és a költözés, meg mindenféle. Zárulja a szexes fúj. Az is még a helyzet, hogy kb. egy héten belül el fogom mondani mindenkinek, nem mondhatom el senkinek, stb., hogy mi a munka, mi is a munka, munka is minden is. Jó, jó, de ez benneteket nem érdekel, deredem, deredem, deredem. Több hobbim is van, az egyik a COVID, hát ez nem lett munka, lehetett volna, csak aztán nem úgy alakult, ami amúgy jó hírnek nektek, mert ingyen szívesebben foglalkoztam vele, utálok pénzért dolgoznám, hogy jó, mindig ingyen van per definíció, nem? Igen, igen, igen, aki kérdez, aki válaszol, igen, és akkor nézzük a mai -t. Szöveg nélkül prealfa variációból pár kis szöveg kora délután új képekkel véleges november 17-18, sok képen most ennyi. Mi ez a v -I, -I, -H -I, I? Az a hullámintenzitási index. Köz. Érdemes megnézni, mi volt a driver és mikor, a többit majd még meglátjuk pontosabban, ami a pozitivitás és a halottakat illeti, a hétvégi adatközlés bekavar, az ilyenkor két napig inkonkluzív inconklu minden, valahogy 220 és 320 között er nagyobb, mint kettő? Er nézett. E. Igen. nagyon hasonló. Tesztpozivitás 30% és 45% között legvalószínűbb érték 3842%. Én 38 csak Akkor rendben, ez kicsit így meglepő volt. Van ez az R nézeten, szintén nagyon hasonló kórházi számokat és kumulációkat fogunk nézni hozzá, hogy dönteni tudjunk nem ma, hanem holnap, holnap után indulok a tévében, még nem mondták le jó reggelt, nem mondták le. Nézzük a hozzászólókat. Na, hát én ezt nem olvastam már akkor mert a kocsiba ültünk. Tehát ezt én akkor uh, indulás előtt uh, kettő perccel rakthattam ki, hat óra után és hat óra tizenöt előtt. Uh, ki? Ezek az ábrák, amelyek számom, igen, tehát most ezt nem kezdem a saját magam hozzá nem értését uh, mutatni, ezek mik? Nem emlékszem, hogy mit posztoltam ki. Nem, mert sok van, és nem tudom, melyiket raktam ki. Honnan indulunk? Te Ahonnan te szeretek? Ah, van egy sárga. Jancsi? János? Kis tűröm. Várok.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 és az mind úgy, úgy, úgy, ahogy és az a neve, És az mind úgy, úgy, úgy, en bay eek küçük olsun No, közben a zene is kifutott elnézést, nem figyeltem rá. Ezeknek az ábráknak az elemzésével véget fog érni a műsor, aki akar kérdezni, az nem biztos, hogy Pártos Balázs fog tudni válaszolni, én kivonom magam, tehát tőlem ne kérdezzenek semmit se. Akkor 061 712 42 kizárólag az ügyben, ami eddig volt. Most 8 óra és 40 perc van, az pont 12, tehát egy percet várok. Ha egy perc alatt befut kérdés, jó, ha nem, akkor jön a ábrák korábbi elemzése, mint ahogy azt a szerző beígérte, vagy legalábbis olyan mértékben, amilyen mértékben ő ezt szükségesnek látja, vagy képes rá. van. Arra kérlek, hogy üljél el, van kérdés, jó, és akkor vedd fel ezt a fejhallgatót. Jó reggelt! Körgelt, Szerintem kicsit érdekes volt eddig a műsor. Kérdezni. Én azt szeretném kérdezni Pártos Balástól, hogy, hogy valami konklúziót a jövőre vonatkozólag. Ott tartunk, az, az volt a kérés, hogy, hogy uh, menjünk végig a mai poston, és megpróbálok. Egy nehéz, nehéz dolgon volt, nagyon sok kérdés volt. Próbáltam, próbáltam, megpróbálok. Jó, rendben van. Akkor más kérdés, ami elhangzott és nem az ábrákkal kapcsolatos. 061 712 42. Van itt egy uh, internetkapcsolat, valami? Halványlag őzőm nincs. Én azt, odaadom neked az enyémet. Emlék van. Körül lennél? Én közben szenzitív adaktok hangzanak el. 061 először. 061 712 másodszor. 061 senki többet, mert akkor jönnek az ábrák és a magyarázatok. Ádám, látod itt a képernyőn? Ádám, jó, akkor azt adjuk be. <tos> <tos> Vagy győme, vagy. Okay. No, akkor itt van az első ábra, a teszt pozitív. Nem nincs de mindjárt ott lesz. Test pozitivitási előrejelzés 2021. december 5-éig különböző polinomiális illesztés. Mi ez? Ez a sárga. Kicsit közelebb jövök, hogy hát, hogyha hallgatjuk is. Uh, ez lenne amiből én azt gondolom, hogy ki kéne indulni. Ja. Most van három körbenk, egy derebig mennek a piros oszlopok, uh -huh. aztán megszakadnak a piros oszlopok, az azok mennek az öldek, azok a tavalyak. a pirosak meg az idejek, ez a tesztpozitivitás, ugye valahány pozitív fertőzöttet állnak, elvégeznek valahány tesztet, ezt a két számot elosztják egymással, ez ennyit tud, ez egy százalék. A van egy ajánlása, fél százalék alatt, ötszerzalék alatt, többi, hát ez lehet több szóval Ez már mindegy. Nyáron egyébként voltunk mi fél százalék alatt is, meg pláne voltunk kétszerzalék meg 5% alatt, sokáig. Na, akkor lehetett volna nagyon sok tesztet csinálni. És akkor lehetett volna karanténozni, izolálgatni, ezt-azt-azt-azt, azt. Hát ezt elmulasztottuk, mert azt mondtuk, hogy ennek hülyeség. És nem is végeztünk teszteket. Praktikusan nem volt semmi. Magyarországon úgy tesztelünk, hogyha sok a beteg, akkor sok tesztet végzünk, hogyha kevés a beteg, akkor keveset. Mindig a betegek száma az hajtja a dolgot, ha az fölmegy, akkor a tesztek száma is fölmegy, ha nemegy, akkor meg nem megy. Magyarán reagálunk a tesztekkel arra, amit már tapasztalunk. Ennyi, ennyi történik. Ez a tesztelés, ez így ebben a formában értelmetlen. Uh, nincs neki semmi értelme. A uh, Nekem jó egyébként, mert én tudok valamit következtetni belőle, de amúgy nem alkalmas arra, hogy járványt kezeljünk vele. Arra alkalmas, hogy lássuk, hogy hol állunk. Arra jó, de... Na most, az első az az, hogy a teszt pozitivitás mikor áll meg, uh -huh. vagy fordul vissza. Egy telebig emelkedik, visszafordul. És én kezdetben azt hittem, hogy ó, hát ez el fog menni, hát jó, ha nem is százszerzékben, de el fog menni a francba. Valójában egyetlen országban sem ment el az első három hullámban 35 százalék legalábbis tartósan nem, egy-egy nap. Nálunk volt 107 os nap is, megkérdezzük, hogy hogy. De, de nálunk is megállt 30-32 on tavaly decemberben is, és idén március végén is. Miért áll meg? Azért áll meg, mert... Nem csak betegeket tesztelünk, hanem tesztelünk olyanokat, akiket el akarunk engedni a kórházból, vagy át akarunk helyezni egy másik kórházba, tesztelünk olyanokat, akik tök egészségesek, és a munkahelyük kötelezővé teszi tesztelünk olyanokat, akik útlevelet szeretnének, és kell hozzá teszt. És ilyenkor nyilván egy rakás negatív is bekerül ebbe a mintába, egyrészt, másrészt meg az is befolyásolja, hogy egy teszt pozitíve vagy nem, amikor beletesznek egy ilyen nagy, mind, nagyobb mintába sokat, akkor, hogyha abban van egy nagyon-nagyon pozitív, nagyon sok vírus, akkor a többit nyomja lefelé ezt az értéket. Tehát van egy, van egy ilyen belső csalás, és plusz ezeknek az a, a eljárásoknak, meg a PCR ez egy elég uh, érzékeny dolog, a legérzékenyebb abból, amit használunk, de te sem sem százszerzalék, uh, hanem produkál azért A negatívakat. És minél inkább van pozitív, mint a, abban a badgeben, amit éppen aktuálisan csinálnak, annál többál negatívat produkál. Igazából az a tapasztalat, hogy a Deltát leszámítva, a többi hónapban 30-35% fölé egy országba sem ment. Most ez az 45 öt jósolt december 5-ére? Ezzel december nem tudom, mert azért nem tudom, jobban tudtam három nappal ezelőtt, mint most, mert amióta hétvégén, egy, vagy hát hétfőn egybe adjuk meg a három nap adatát, akkor hát ezt valakik eset egyszerűséggel egy számnak kezelik, és két napot kihagynak, hogy akkor semmi se volt. Van, aki azt mondja, hogy osszuk el hárommal. Én egy piciként próbálom ezeket ügyesebben szétoztani, valamennyire talán sikerül, de gyakorlatilag hétfőn, és a keddi adat még nem jött ki most mellett, hogy kijött de itt ülünk a stúdióban és nem látjuk, hogy ki jött -e. A hétfői adat után akkor bizonytalanság van, mert akkor valahogy szétosztja az ember a hétvégét, de hát ez nem lesz pontos. A keddi adattal még lehet kalibrálni, hogy akkor a hétvégi szétosztás mennyire volt sikeres. Valójában most azt mondom, hogy Szerden, Csütörtökön és pénteken lehet jól látni, ezért írtam azt, hogy 17-18-án majd, és nem ma. Most akkor itt mi van? Három lehetőség van. Ez az R négyzet, amik itt vannak ezen a, a grafikonon, ez az, hogy mennyire megbízhatóak azok a görbék, amiket így ráraktam erre. Hát 94 93 94 azt nem, hogy matematikailag ugyanannyira megbízhatók, nincs igazán nagy különbség, csak az egyik az, 32%-on gyakorlatilag tetőzik december 5-én is visszafordul. Ez lenne az, hogy ugyanaz fog történni, mint tavaly. Nézzük akkor a másodikat, ez a lélegeztetettek aránya a kórházban levőkhöz képest kétizált. Nem, nem az a második, nem az a harmadik. Oké, okay, hát akkor viszont melyik a második, mert akkor én. Nem az a harmadik, a második az ez egy szomorú dolog, a második. Az az alatta? A tesztpozitivitessről annyit elmondok, hogy ezen múlik mindent. Először a pozitivitás maximálódik ki. Körülbelül egy 5-6-7 napra rá az esetszám eléri a csúcsot. Ahhoz, hogyha hozzáadunk egy 10 napot, akkor van a kórházi beáramlásnak a csúcsa, és hogyha ahhoz hozzáadunk még 10 napot, akkor van a haladtak csúcsa. Ez, ez, eléggé, ez eléggé fix. Tehát mondjuk azt, hogy a regisztrált fertőzés plusz 20 nap, az a halott csúcs. És a regisztrált fertőzésnek a a, a csúcsát, azt már meg lehet mondani, hogyha a tesztpozitivitás nem nő tovább. Akkor az regisztrált fertőzés az egy héten belül csúcsra ér, tehát gyakorlatilag, hogy ez a tesztpozitivitás már nem nő, akkor nem mondom, hogy vége van a járványnak, praktikusan akkor vagyunk a csúcson. A halott csúcson nem, a halott csúcson egy 20-25 nappal később vagyunk, még a tesztpozitivitásnak nem vagyunk a csúcsán, tehát a halottak ennek a csúcs az bőven húsznak. Jó, amiről bőven beszélünk az, a, az általad járványként, negyedik járványnak a története, ez semmit nem jelent még egy ötödik járvány esetében. Nem. Nézzük akkor az egyes napokon beadott oltások, az, az Igen, a itt, itt most, hogy az osztopok megvan minden nap, de de amiót augusztus másodikától gyakorlatilag, én augusztus egyet írtam ide, de csak azért, mert jobban tetszett, de augusztus másodiken kezdték el beadni a harmadik oltásokat is, arra voltam kíváncsi. Korábban kiszámoltam azt, hogy uh, év végéig 6,1 millió oltásnál többet nem fognak beadni. Abban az ütemben, ahogy ez megy, ezt már három hónap előtt is látszott, már 4 hónap előtt is látszott, hogy ez 6 millió, és nem lesz több. Most talán egy picit több, meg megijedni az emberek, lehet, hogy fölmegy 6 millió kettőre, hogyha kötelezőbe teszik a munkahelyeken, akkor esetleg még főlebb is mehet. De már praktikusan mindegy, aki most kap oltást, az már, hát az már későn van. Tehát sajnos, ha most oltatja be magát valaki, akkor az az oltás nem lesz, még eddig nem kapott semmit. Az első oltás nem elég, kell a második, plusz két hét, oké, okay, az még két hónap. Nem mondom, hogy mindegy, csak azt, hogy hát ez jó esélye, mert veszed fejszányen uh, Ami izgalmas, az az, hogy az a piros szaggatott vonal, ami fölfelé uh -huh. megy, azok a harmadik oltások, a zöld szaggatott, ami lefelé megy, az, az a bal oldali ábrán uh, a, az, az első talán, a jobb oldali ábrán nem, nem látom, az első kettő, mindegy, a lényeg az az, hogy ezek tartanak szét. Uh, mit, mit jelent ez? Egyre kevesebb első és második oltást adtunk be augusztus elsőt és egyre több harmadikat. Mit jelent ez? Aki úgy gondolta, hogy az oltás jó és érdemes, ott egyre többen fel akarják venni a harmadikat. Aki úgy gondolta, hogy ez csak egy nátha és fölösleges ezzel foglalkozni, egyre kevésbé oltatja be magát. Ez a... És ezt is látjuk, szét is válik szépen az ország. Azok a, az emberek, régiók, települések. Ez az, ahova bármilyen okból is, de az emberek úgy döntöttek, hogy inkább kihagyják ezt az oltakozást, ott rendkívül sok halott lesz, ahol uh, sokan fölvették az oltást, ott pedig nem lesz sok. Oké, okay, akkor itt a harmadik. A lélegeztetettek aránya a kórházban levőköz képest. Megadnak két számot, el kell osztani egymásra a kettőt. Ennyi. Kórházi ápolt valamennyi, lélegeztetett valamennyi, elosztjuk egymásra a két számot, és a zöld az tavaly volt, piros meg ide van. Mit mond? Hát, hogy ide közel dupla, annyi ember kerül lélegeztetőgépre, mint tavaly túlzás dupla, de... Oka? Közel. Hát egyrészt súlyosabban. A, a delta variáns, ez az egyik oka. A másik oka az, hogy uh, itt ezek a lélegeztetek, között sajnos vannak oltottak is. Tehát ha valaki be van oltva, ez nem százszerzadékos az oltás. És az kerül kórházba, az oltottak közül ahol már nagy baj van. Ha oltottan is kórházba kerül valaki, akkor az nem jó. És a harmadik oka pedig az, hogy nagyon kevesen vannak kórházban ahhoz képest a hány embernek kórházban kellene lennie. Tehát, hogy itt az elmúlt Három-négy hétig bezárólag arra készült szerintem a, az egészségügyi kormányzat, hogy nem lesz érdemben súlyos e, negyedik hullám, és e, nem voltak helyek. Aztán most már vannak helyek, ez is kezdett növekedni szépen a kórházi szám, úgyhogy kezdetben, szeptemberben akkor praktikusan az intenzív osztára vitték be az embereket, és amúgy kórházba, viszonylag keveset. Most már jön leszépen szépen ez a szám, tehát az arány, ez csökken, ez azért van, mert most már végre olyan emberek is kórházba kerülnek, akik még nem terminális vannak. Szóval. Következő ez a befecskerült tesztetjük igen, ez, relatív... ez, ez, ez, ez bonyolult. <gül> uh, az jó, a lényeg az az, hogy van egy piros szaggatott a bal oldalon, meg egy ilyen talán barna lejtős, és é, a igen, jobb oldalon nézik. meg a barna a bar, az, ez, ami szabadot és tibula? emelkedik. Igen, igen, igen. Ez az, hogy mi a, a két időszak van. Pudod, te melyiket nézed, mert szerintem, én most... Én ezt? Néztem. Ezt a banyolót. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, én nem ezt mutattam, bocsánat. Ha nem, mi? Nem tudom, akkor... Mert nincs sok, mert most már csak az az oltásos van igen, egy tudom. másik. Az ugyanaz. Az az, hogy gyakorlatilag 70% az összes beadott oltás, összes, amit augusztus elsőjétől adtak. A 70% a harmadik oltás. Itt van, van, itt, van, itt, van, itt van azt nézem, amit te. Igen. Tehát ez, ez, ez, ez ugyanaz, csak... Uh, hát itt az, a lényeg az az, hogy, hogy a baloldali, uh, a zöld hátterű, az május 1 megy, a másikon ugyanazok az adatok vannak, csak uh, augusztus 1 megy, illetve a másodikon még van egy olyan vicc, hogy meg van fordítva az egyik tengelyskála. Uh, miért érdekes ez? Amikor a piros szaggatott vonal ez a, ez a az outcome of closed cases, azok valós gyógyulások. Tehát amikor jön lefelé az a zöld, az nekünk az a jó, amikor az lent van. Uh -huh. amikor, kö, amikor közel van a 100%-hoz, elérni a 100%-ot, az azt jelenti, hogy vége van a járványnak. Majdnem vége volt. Hát, nyáron, ugye, nem, alig volt valami, majdnem vége volt. Uh, majdnem elérte az a zöld a 100 Aztán szóval visszafordult, és elég sebesen elkezdett emelkedni. És ez, amikor az a piros szaggatott volna ott a zöld, nagyon ott szinte rásiul a zöldre, az annak a jelel, hogy az hajtotta elsősorban a hullámot, hogy nagyon sok ember Egyrészt tényleg meggyógyult a kórházakban, tehát valóban meggyógyult. Másrészt egy idő után már csak fiktív betegek voltak. Egyszerűen nem, az adminisztráció nem tudott lépést tartani. Nem volt annyi betegünk, mint papíron. És augusztus során, elsősorban július közepétől, de elsősorban augusztusban, nem emlékszem már a konkrét szemben, de 70-80-90 ezer embert hirtelen kielentettek aktív beteg státuszban. Most a jobb oldali jábrán, viszont ez a, a barna, vagy barna, nem tudom milyen szív ez, az illeszkedik rá, a zöldbölkéket csináltam, csak hogy ilyen szép legyen. Tehát mi ez, ami most hajtja ezt a járványt? Sajnos ez hagyja a járványt most, hogy megjöttek a halottak. Az a CFR, ami halott per regisztrált. Hát most azt hagyja a járványt elsősorban, hogy elkezdtek megérkezni a halottak. És ez ennyit mutat, meg azt, hogy ez csúnyán emelkedik. Amikor ez fölfelé megy, ez nem jó. Tehát ez, ez, én ezt használom, mondjuk az, ez az egyik, amit használok ez a És ez a pirula, ez a be fecskendőztek. Igen, igen. Ők. Hát ez a 70 augusztus 1-től 70 százaléka az oltásoknak harmadik oltás. 30 százalék marad az elsőre és a másodikra összesen. Röviden, aki hitt az oltásban, vagy úgy gondolta, hogy ez fontos, ők egyre növekvő számban kérnek harmadikat, akik pedig úgy gondolták, hogy ez fölösleges, ezok egyre inkább úgy gondolják, hogy fölösleges. Jó, az elmúlt egy hétben ez kezd egy kicsikét javulni, de hát még mindig harmatos, tehát egy millió 600 ezer szemben. Mennyivel? 600, 000, 700 000. Végül a naponta várható elhújtott számának második hát Ez nagyon, Tehát ez egy nagyon béta dolog. A, a zöld, ez a tavai. Na most itt is van egy 97 96 ne. Ezt úgy oda tettem, mert azért tettem oda, én őszintén szóval én nem ezt szeretem. Tehát ez, ez az, inkább az embereket ez érdekli. Tehát hogyha megoszt valaki egy olyat, hogy na akkor ennyi halott lesz, akkor hát igen, ez, ez 325-öt mond. Is, de mond ez 225-öt Igen. A kettő között valamit. De Miért mond december 5 mert hmm, addig csináltam meg, azért, mert addig se lett volna szabad igazából. Uh, mert? Azért, mert ezt addig csináltam meg, és úgy gondoltam, hogy ezt is addig fogom kihúzni. Uh, meg kéne várni a, a, a mai adatot, meg a szerdát, meg talán még a csütörtököt. És akkor én tettem egy olyan ígéretet, hogy megpróbálkozom én végéig uh, ezzel. Most ez jó-e? Hát nem. Uh, Jobb-e, mint a többiek? Azt hiszem, igen, de ez senki sem ért, én sem, hanem próbálkozik világszinten okay. is. Tehát... Azt kérdeste Varga géz a konklúzió. Azt mondtad, hogy itt most az iratismertetés után okosabb lesz. Mi az iratismertetés lényege? Konklúzió? Hát a konklúzió az az, hogy ez a hajó elment ebben a a hullámban, itt már sokat nem lehet csinálni hogyha az átfertőződtség egy országban elérte a 30-40 ot és szerintem nagyjából ott járunk, az azt jelenti, hogy hiába van egy teljes lockdown, hiába zárunk be mindenkit, fertőzötteket fogunk összezárni egészségesekkel, minden második háztartásban ott van a vírus, minden harmadikban. Ha, vissza, ha bezárjuk ezeket az embereket, akkor gyorsabban fog végbe menni, itt teljesen mindegy. Ez, le, ez már le fog futni. Ez már le fog futni, le fog. de arra nézve van elképzelésed, ami egyébként nem egy jó szó, hogy elképzelés. Tehát a számítás, az mikor lesz meg arra nézve, hogy ez meddig tarthat? Milyen értemben a hullám maga meddig mm. tarthat? Ezt nagyjából azért tudjuk szerintem. És? December végén a halottak száma a csúcson lesz, valahol december... Hát, ha nagyon tágal mondom, akkor azt mondom, december 15 január 10 között, én inkább azt hiszem, hogy december 25 és január 5 között, hogy pontosan mikor azt három nap múlva inkább tudom, tudom, hát gondolom, nem tudom. De hát ez a csúcsot jelenti, nem a végét. Hogyha nem jött volna a harmadik hullám a másodikra, akkor a második hullám az kitartott volna márciusig, csak egyre csökkenő módon. Hogyha nem jön rá egy újabb hullám, akkor mikor lesz vége? Hát vége. Március környékén valahol. Az ugye azt jelenti, hogy szépen egyre enyhébb a lejtő. Így van, a, a farka hosszabb szokott lenni, lett lassabban megy lemészárolni. Van-e arra néző számításod, el? vagy az már teljesen a te kompetenciádon kívül való, hogy az egyes, én, meg, én megmaradok a te fogalmazásodnál, nekem azt tetszik, tetszik idézőjelben, nem hullám, hanem járvány. Ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, mint ahogy volt, első, második, harmadik és a negyedik, azt ki lehetett következtetni az ábraidból, vagy az a jóisten és a, a biológia? Nem, semmi köze ezekhez, ezek nem, a, amiket én csinálok, azok. Nem, ez nem virológia, nem biológia. Te ez te, ez, ez te, egy lehetőség. már akkor számoltunk el, amikor uh, igen, nem, hát ez. Jó. Annyi, hogy az esélyért ezt mindenképpen hmm. megadjuk. Uh, ahogy a világ elkezdett oltani, az nagyon veszélyes, nem volt elég oltóanyag. Uh, elkezdtük az oltásokat, ez nyilván egy szelekciós nyomást helyez erre a dologra most is a a, a fő népességének a jelentős Jó, egy jelentős részletes. Jó, még ugye a halottak számáról beszéltünk, a, a kórházi maguknak, a kórházi ágyaknak a számával kapcsolatban van elképzelésed, a járvány görbéjét ismerve, vagy feltételezett görbéjét ismerve. Hányan lesznek? Igen. Többen, mint tavaly, ősszel és talán egy kicsit kevesebben, mint idén tavasszal. Azt gondolom. Pontosabban azt mondom, hogy csütörtökre, ha valaki nézegeti a Facebook oldalát. Jó, hát mondani, figyelj, cütörtök. ezek úgy most már, most már ezt a kapcsolatot megtartjuk, hát minél rövidebb legyen, vagy alakuljon át, aztán. Szerintem több, tehát most járunk közel 6000 nél még nem, de a hétfiadat közlésben a kórházak nem szoktak fölmenni, a keddi szerdaiban meg szoktak ugrani egy pár százal, tehát már meglátjuk, hogy Hova megy, de a hétvégére 6000 környéken leszünk. Tavaly őszi csúcs ez 8000 volt, ez még messze van a vége. Tehát szerintem a 8000 ennek fölé fogunk menni, a tavaszi 12-13 ezernek nem, illetve a tavaly őszi sem 8000 volt, Nem 8000. Jézusom. Visszahívom, mert éppen dolgozom. Most keresem meg a pénzemet arra, amit majd önnél elköltök. Viszont hallásra. Igen. Ez jó volt. Uh, de, teljesen, igen teljesen jó volt. Szóval tavaly össze sem 8000 volt, az a 8000, hanem akkor még voltak a COVID-osztályokon ki COVID-gyanús osztályok. És azért is lett a ksh sokkal több a halott, mert a PCR-tesztek nem tudtak lépést tartani a járvány terjedésével és azt nevezték halottnak, akinek érvényes PCR-tesztje volt, akkor, amikor ő meg volt halva. Ez az emberek egy részére igaz volt, egy másik részére nem, valamint vannak kórházi halottak, de vannak kórházon kivide halottak is. Hát amit az operatív törzs ilyenkor uh, lead, mint számot, nem csalnak egyébként, csak ők úgy definiálják, hogy azt adjuk le, mint szám, uh, hogy kórházi halott, akinek pozitív PCR-tesztje van a halál pillanatában. Jó, nem tudom abba hagyni, de abba fogom hagyni előbb utóbb. Mit jelent az, hogy ez a hajó elment? Ez a hullám már le fog futni. El fogja, kapni, el... el fogja kapni a delta variánst, az ország 90-95 százaléka, és körülbelül az a 0,2 és 0,4 közötti ember, 20-30 ezer ember meg fog halni. A, akik eddig is. Az eddigi. eddigi de de beoltatlanok? Sokkal többen a közülük, igen. A 80-90 százalékuk oltatlan lesz, igen. Nem csak, de sokkal többen. Um, Báltsunk két szót a politikáról, bár arról volt. Nem, hát nem, nem az én aztán. Azt mondta, tehát ugye az volt a kérdés, hogy kérdezzük meg már, hogy mit szeretne. Reggelt. Jó reggelt, az MLD, és nem találom az interneten, nem, sehol. nincs MLD. -os. Az MLD az én vagyok, igen. Azt írják, ma 165 halott és 5.325 új fertőzött. Ez 5.325... Oké. ez Inkább ez a kérdés, hogy hány teszt? Azt nem tudom, azt nem tudom. Azt, azt is írja valaki, megnézhetjük az interneten. Nézzük meg. Nézzük. Jó, maradjunk abban, hogy nem bárok telefonokat, jó? Tehát akkor nem tudom, azt hiszem, ezt kell benyomni. Nem baj, biztos, Az a baj, hogy nem tudom így kapásból megnézni. Nem baj, de én várok. Egy kivonást kell eszközölni. De miért nézzük ezt most meg? Tessék. Tessék. Nem tudom. Nézzük, miért nem tudom, ki az, aki telefonál. Egyszerre túl sok dolog történik. Igen? Miért nézzük most ezt meg? Te mondtad, hogy a tesztet akarod ja, igen, nem, de szerintem, ha valaki beírja, hogy hány tesztet, most nincs rendben most ezt a este elvégezni, az 5300 az nagyjából stímen, a, a hétfőt, a, amikor szétosztottam, akkor 5200 sőt, betippáltam a mai napot, és majd meg kéne nézni, hogy a Jó, akkor maradok. Részem. Az utolsó kérdésem, a kérdés. az, a de hát a biztos, nagyon az egyszerű, az ugye. Nem, nem, a, nem nagyon politizálok. Szóval. Rendben van, azért nem pontosan ugyanazt mondod itt, mint az autóban, de nem fognak ezzel jobban szembesíteni, és egy egyszerű kérdést fogok föltenni. De, de, de ugyanazt fogom mondani, mint az autóban. Hogy, de, de ott nem kérdeztem. Ott te beszéltél, hogy az élettek kérdéseim. Sok nem, értelmesed, mindegy. Szóval, és tettel, az ez a hajó elment, annak van-e kritikai él? És ha igen, az mit jelent? tudom, ez a hajó elment, az egy folyamat, tehát itt most a végét a végéről mondjuk, és itt ugye ez egy hosszabb folyamatnak egy ilyen sajátos sumászata. Nem, um, nem csak az ország ilyen, hanem a régiónk is ilyen. Tehát mi Közép-Kelet-Európában, vagy ha úgy tetszik, akkor Kelet-Európában, vagy ha úgy tetszik, akkor félig a Balkánon, vagy ha úgy tetszik, akkor a v mi ilyenek vagyunk. Tehát van-e kritikai élel? Van, és a kormány nagyon sok minden miatt el lehet marasztani a járványkezedés kapcsán. De még egyszer mondom, hogy a kormány is, meg az ellenzék is, az ellenzék nem mond nagyon mest, mint a kormány, Ebben a dologban ők sem mennek szembe, igazából kutatásokat végeznek, nem is kell nagyon kutatni. azt csinálják, amit a nép szeret. magyar de, nép nem akar lezárásokat, a magyar nép azt akarja, ami történik, itt úgynevezett demokrácia van, most legalábbis a járványkezelésben mindenképpen. Tehát azt történik, hogy a kormány kiszolgálja azt, amit a nép szeretne, a nép nem akar lezárásokat, a nép szerint nincsen baj, a nép szerint ez nem probléma, hogyha meghal, meghal egy csomó ember. A, a, a kormány nem akar ezzel szembe menni, megint az ellenzék sem akar vele szembe menni. Ellenzéki politikusból szerintem a hat nagyjából az egyetlen ismert, akit ez tényleg érdekel, és, és foglalkozna vele. Egyébként az ellenzék annyit csinált, hogy azt mondta, hogy nem kell a kínai szar meg a ruszki szar. Kiderült, hogy a ruszki tök jó. Lehetett tudni egyébként az elején is, hogy tök jó aki kínai meg az a helyzet, hogy hát ez nem annyira tök jó, bár van egy előnye, hogy hagyományos oltás és hosszú távú mellékhatása szinte biztos, hogy nem lesz, de tényleg nem olyan erős, ez így van, de sokkal jobb, mint a semmi ellenzék tulajdonképpen, ennyit, ma, ennyi, ennyit tett a Ha jól emlékszem, ugye van egy csomó dolog, amit nem úgy zajlott, de bennem így maradt meg. Egy magyar filmnek a vége talán az, hogy egy asztalon lehet látni, hogy két vonat közeledik egymás felé, és aki ezt látja, már nem tud közbeavatkozni, közben ő egyébként nem egy passzív szemlélő. Te, aki ebben az országban élsz. Te, aki látod azt, hogy mi zajlik, te, aki különböző előrejelzéseket és kimutatásokat végzel hobbiból rád az, ami zajlik valamilyen módon, azon kívül, hogy egy kedélybeteg ember vagy, ezt az én megfogalmazásom volt még mielőtt kritika érni a ház elejét, bármilyen módon is hat el, vagy gyakorlatilag ez most már egy passzió, amiben te szép és csúnya dolgokat egyaránt lefestesz, de különösebb érzelmi hatást nem gyakorol rád sokkal kevesebbet, mint uh, amennyit gyakorolt. Volt egy átmeneti uh, időszak, amikor nagyon sokat gyakorolt, sőt két átmeneti időszak, a tavaly uh, szeptember-október, és idén uh, április uh, eleje. Ideje az egy ilyen két-három hétig tartott, a tavalyi az uh, kicsit tovább. Uh, nem, az utóbbi időben már különösebb érzelmi hatás nem gyakorol rám. Köszönöm, hogy eljöttél. Őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm Bezek be doktornak a lehetőséget. Ugye ő volt az, aki felhívta rád a figyelmet. Ő nem került elő, de ennek ne tulajdonítsunk központi jelentőséget. Köszönöm. Akkor a, a, itt a, annak függvényében, hogy mikor érdemes, akkor nem minden alkalommal rángatlak itt idebe, mert hozzá sincs sokkal közelebb ez a hely, mint hozzám. De akkor telefonon tartanám veled a kapcsolatot. Ha, köszönöm. Pártos volt a Kejfej Jancsi vendége, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és korlátozott apokalipszis. hanem ez volt az utolsó, holnap találkozó, Márk Izai Péter és Zója Katarokban lesznek, ki mikor, azt majd elárulom holnap, meg még ki tudja, kik lesznek, vagy nem lesznek. A két időpont között dörö.fiolajanoskukac.gmail.com égáldja önöket.